Merwe, jy hoef nou nie nervous te wees, ek het nog nooit voor so baie mense gepraat, die hoer so. Goeiemorgen, ek weet nie van die ontstaan van, die, van hierdie gemeente nie, maar ek kan julle so hier en daar net iets vertel. Ek weet nie wie van die ouders speel nog golfie nie. Lijkt net ek, kudas, ek geld op daarom. Weet nie wat, as een mens nou, mens kan seker nou maar, ek, ek nog gedank hulle gaan Oe doektrek en dan is Jan sy kop en Henda sy kop en my kop en my vrou sy kop al. So, mys kan sikker nou maar sikker goed uithang en sê, wie is hierdie ouwens en wat het hulle alles het teweeggebring? Maar daar is ookie wat ek uh, op die Amerikaanse PGA Golf, die oudste naam is Webb Simpson. En ek het die aand toe hy sy eerste uh, toernooi wen. En uh, nou het die klas voor toernooi gewen, dan sê jy ouwens van die area by jou en hulle vraag jou vraag. En hulle vraag vir hom, what do you feel? Hy sê, I will be a fool if I don't give my Lord and Savior, Jesus Christ, glory and price. En ek denk, dit is al oor die hele ding gaan. Is dat as my levens bestaan nie eer aan God bring nie, dan is al die ander trofees nie goed het te vergeefse en dis a absiette gejaagd na wind. So as ek net kan iets vertel van... Maar dit is nie meer van al als woorddiening nie, is dit nog? Oe, soort van, oké. Okay. Ek het een ochend gereid van Harswater, Jans, uh, hier so dier, ek weet nie waarin ek op pad was nie, en uh, Jan, as ek reg, jy jou, jou kliniek, was jy op een persielkie nie. En ek reid daar voorbij, en ek sien haar staan, Jans, ek bakkie, hy het so'n blauw bantambakkie gereid op huis, daar denk ek. Maar hy het nie gehoor, ek is daar nie. En ek loop so in, ek sien, hier sit hy by sy les haar, en hy het daaruitijd redelijk somme gemaakt. En jylle weet, hierdie uh, um, jaarlikse pads wat jylle heet, wat elke maand het om ons op blad sy, dan het syke groot blokke, vir elke dag, maar hy het omgedraai op die blanke kant achter. En hy het die somme so geskryf daar, maar ek staan so en kyk vir hom, ek sien sy somme werk uit nie, hy gaan hierdie, en ek sien van later, Jan, waarmee is hy bezig? Hy sien, is my die somme van my werkie uit? Ek sien, maar sal nie uitwerk nie. En die verskil leen nie dan, wat ek vir julle verochend wil sê, as ons ons somme self probeer uitmaak, werk het nie uit nie. En ek was sommer net met julle een woord deel, sommer net vannacht, dit is Romeine 14 vers 17. Die woord sê die koninkryk van God is nie spuis en drank nie, maar gerechtigheid en vrede en blijdskap in die heilige gees. En na die volgende vers, breek een groot a, a deel op, hy sê, want hy wat my hierin dien, is by God welgevallig en is by mense geacht. En die hele woord oor gerechtigheid, ek gaan nie daar woord, maar as die, jy nie gerechtigheid verstaan en daar vanaf leef nie, kan jy die vrede van God nie beleef nie. En jy kan ook nie die blijdskap en die heilige geest beleef nie. Het sal nooit vir jou oor breek nie. Want dis voortvloeiend daar uit. En dan die volgende, die volgende deel wat sê dat, uhm, Hy wat my hierin dien, hy wat God hierin dien, is by God welgevallig en by mense geacht. So, dit is wonderlik dat gerechtigheid vir jou, die ons van God oor jou leven oorbreek. Maar, weet jy wat, mense soek elke dag, ek sien het elke dag na ander mense se gins. Gins vir werk, guns, vir bezigheid, gins vir verhouding, wat ook al mag wees. Maar die wereld, wat nie Jesus en nie, soek nog steeds na echtheid. Ek sê altyd vir die ouwens, die ouwens wat ek voorwerk, met hulle geld. Hulle kan aanhoudens verneek met hulle geld, maar jy moet nie hom verneek met sy geld. Dan die groot moeilijkheid. So die wereld roep nog steeds uit na waarheid. Hy kan hoeveel loore wees, maar hy erken echtheid. En jy kan net echtheid voortbring, as jy eenvouding met Jesus Christus is. So die plek waar ons begin het, die so, ek en my vluit man het nie aangekom, en ons het my begin die woorddeel, en dit is wat ek, ek Ou het gesê 5 minute, ek nog 'n minuut um, ek en jy moet weet waar jy soos ek waar ek werk en golf speel en waar ek beweeg. Het ek 'n aangename geer om aan ander mense deur te gee. In die woord sê in 2 Korintiërs, hy sê God het ons die bediening van die versoening gegee. En die bediening is binne ons klaar losgemaak. Saggie maak wie jy is nie. Ek is op die oomblik besig om vir 'n oue uh Ek het net klaar so begin daarby om, hierdie ouwe het uh, een baie slechte siekte. En die eerste ochend wat ek kom sien, sit hy daar en hy dra soe ding oor sy nees en ek doog hierdie ouwe werk in een laboratorium of iets. En ek sit nog selfs oor sy plan en hy sê, ek sê vir mordie, hoekom draai die leiding? Toen sê nie, hy, hy gaan nou uh, een of ander behandeling kry en hy moet nou sorg dat hy geen uh, virus en kieming goed inkry nie. En ek sê net vir hom, dat ek die ou nou vijf minuut terug ontmoet. Ek sê, hoorie, sê gul vir my, as ons klaas hier, so kan ek nie jou deel daar oor. Sê asjeblief, deel met my daar oor. O, iemand wat ek nog nie met my oog opgeleid nie, maar hy te honger na die waarheid van God, is een woord. So die Heer het ons nie geplant om net geld te maak en ons levensbestaan te voer nie. Die Heer het ons geplant om sy woord aan elke mens uit te dra. En daarin leer vreegd in die blijdskap. Nie net vir jouself nie, want dit is een En na die wil ek net sê, ek rui, uh, verlede week rui daar af in, die, uh, daar in Petoria op pad na plek toe, en ek gesê as moet Rudolf ons sê, en eindelijk is ek nou sê, Rudolf ons sê, as my vrou altyd praat, en sê sê, Rudolf my sê, maar ek sê my ons sê, Rudolf. Gesê ek moet om, en ons, ons deelsom maar so oor, oor geneesing en so. En op een sekere hoek in Petoria, staan daar een zwart oukie, sekere so, denk ek so 20, 25, maar hy het so'n groot linkervoet, geweldige voet met groot toon. En ek rijd so, ek sien hom baie daar staan, ek rijd daar voorbij en ek sê vir Rudolf, wie, dit is nou so'n hierdie ookie wat hier staan, hoeveel medische oons rijd nie hier voorbij nie? Wat is dit nou van hy oons vat om hierdie ookie aan te vat en die ookie voet recht te maak? En Rudolf sê vir my pa, wie wat, jy is nou nie so'n ander oons. Dit wat jy het, geer het vol. En ek kan net daar besef wie wat, dis wat Peterus en Johannes sê gedoen, en ek sê, man, soveren geoud, het ons sê, maar dit wat ek heet, dit gee ek vir jou. En ek, ek moedig julle aan, om dit wat God in jou bleet, dit wat jy het, gee dit. Want dit is die moeite waard. My dankie. Uh, ons volgende uh, boeta, wat vir ons een paar goed gaan deel mee, uh, is koos besuid. Nou, daar gaan ek somme so sê, Piet Jacobs, Jy gaan na kom en dan na Piet is dit Rian. Dankie, morgen allemaal, het is heerlijk om hier te staan en ja Pieter, om hier te wees. Jan, wanneer het julle, ek wil nou om persoon wanneer het julle eerste swerftog begin, wat julle een plekkie gehad het hierin? Jan Kemp, waar was julle eerste plek hierin, wanneer was dit? Hoeveel jaar terug is dit dan? Dit is baie, dit 26 jaar terug. Jan het een rik terug, paar jaar terug het Jan baie keer by uh, kampen gesê, jy moet jou strip vir iets. Jy weet en ek, en ek lees sommer en dink vir oogend, as jy, jy saai virgens my kostbare vers, wat sê, troost, troost my volk, uh, rik haar toe, dat daar strijd virby is. Ek eer vandag, jy heren, dat hierdie gemeente sy strijd van rondtrek en rondzwerf virby is. Jy weet, ek dink, hoe, hoe kan ek vir jy, want jy sien, is moeilik, Ons was baie uitgesproken oor gebouwe opzit en om gebouwe te bouw, want ons weet allemaal, ons is een gebouwe van die heren. En om gebouwe op te sit, dit is nie wat ons rechtig wil doen nie. En so het, sê ek vir ouwens van die gemeente en ouwens, confronteer my met dit wat ek hulle paar jaar terug mee geconfronteer het oor gebouwe. En uh, wat ek net besef is, uh, uh, die wonderlijke vandag is, en daarvoor wil ek die heren ook eer. En ek wil net vir julle, dit is in 1 Korinthees 3, vers 9, want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fondament gelee en een ander bouw daarop. En ek het in my eerste bybel, toe ek by die waarheid uitkom, en ek begin vryraak, het ek hier langs aanskryf Jan Brandt. Ons is nie in die mensenvereeringsbeesigheid nie, daarom, ons het nie nodig om een mens te vereer vandag, maar hier het ek geskryf Jan brand,. Want, hy sien, Hy, ek wil amper sê, hy soos hulle hier sê, so, so, so Paulus hier sê, uh, bekwame bouwmeester in die fondament gelee. Hy sien en ek besef, so seker as wat hierdie gebouw, Se fondaties, goed gelee is, en op klip, ek weet julle sien in die hy pamflet die terrein, hoe sy op die rots gebouw hierdie gebouw, so seker as elkeen wat hier sit vandag, en daarvoor eer ek hier, sy fondaties Jesus Christus. En elkeen wat hier sit, weet, hy is die gebouw van Christus. Ja, ons het so dat nodig om ons tegen die elemente te beskerm. Prijs die Heere daarvoor. En ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om om elke, hoe jy nou het een dag gesê, weet as een ouwe tjek uitgeskryf het, het jy nog nie veel gedoen nie. Dis wanneer jy van jouw tyd begin gee. Nie, tjek het ons ook nodig, zeker. Maar ek eer die Heere vir elke mens wat hier sit vandag, en wat ook nie hier is nie, wat een minuut van sy tyd afgetnip het, om vir ons hierdie, hierdie beskutting, so dat ons weet wat ons weet, dat ons gebouwe is. Die gebouwe sit binnen in hierdie, hierdie gebouw. Eer ek hier ervoor, baie dankie, en ek is, ek is so opgewonnen, en dit is so lekker, die vergelijking wat ek wil tref, wat ek in die begin sê, en daarmee sluit ek af, baie van ons wat hier sit sien, ek is seker baie lang teruggetrouwd, en kan het al ek nie onthou nie, baie gaan nog trouw, want hou jy die gevoel wat die ouwe gehad het, dat is ouwe so, hier op nummer 99, net so voor jou trouwe gekom het, wat jy, kan ek sê, so gatvol geraak het vir die rondreher, om elke keer by die vrou van jou te wees, of die, vir wie jy so lief is, en dan hy eerste nacht wat jy in jou, of wanneer jy nou by jou huis kom, en jylle huis is, en ons is saam, is dis vrede, en wie jylle wat, ons praat baie oor in die laaste rik, laat die kese wat ons gemaakt het vir hierdie goeie nies, sy spin-off is geloof, en is vrede, en is verantwoordelijkheid, en is dit nie wonderlik, te dink, Toe Jan hulle strip vir die rondtrekkerai, en besef maar, hulle wil nie meer langer rondtrekken, en ek eer die Heere verder net vir, dat in Jan Kemp nie een groot genoeg gebouw was, wat hulle kon hier nie, en dat hulle moes, hulle droom, omzit in actie, en vandag hier is, Jan, ons is saam met julle hierdie plek is so deel van elke ouwe wat hier sit, of hy in die gemeente is, ons allemaal is deel van Christusse gemeente, en die ander ding is net, as ons vandag feest vier, dan vier ons sommer elke ene ons verjaarsdag in Jesus Christus, toe ek die dag die gebouw geword het, van God wat in my kon woon. Dankie Jan. Nou, dit is nou een half moeilike story, as jy nou op die pad is en jy krijg een opdrag. En die opdrag het so geklink. Piet sê, jy iets sê, Jan, wat moet ek sê? Wat of wat? Nou, ek wil vir julle sê, wat of wat? Hier, uh, Office, to hier voor Bloemhof te dink ek, ook kom ons net sê wat in jou hart is. Want as jy nie sê wat in jou hart is, nie praat jy in onsens. Ek loop met die woord lang, vir twee weke al in my hart, en dis in Nehema ja 10, waar Nehema die stadsmure gaan bouw het, en Ezra die tempel weggemaak het. En toe die stadsmure klaar was en die tempel was klaargemaak, toe besef hier die alles is in plek, maar die mens is nog flenters. En toe kom Ezra en hy besef dat hy moet iets doen aan die mens. En toe ek nou vanmorgen hier sit en ek kyk hier die plek sê, Het is nou tempel, die is gebouw. En dit is Norag wat ons een gebouw moet heen. Oe koos sê, ons is die gebouw, maar weet u wat, dit is een reent na reent, ons laat koos. Ons, ons het een daak Norag. En dit is plek van samenkoms hierdie, waar, waar Esra kom en een stikkende volk kom heel maak. Nou ek, ek eer die Heere vir een plek, want ek was ook deel van een stikkende volk, maar by hierdie plek, hierdie plek het ek heel geword. Maar hierdie plek het ek myself ontdek, dat ek ooruit is vir die heren, het ek speciaal vir die heren, al is ek een boel in my kreere, like laat ek my kwaai. En ek dink baie van die ouders kan saam neergetuig, dat hierdie Jan Kempdorp, nie die dorp self, maar die plek, hierdie plek, is een plek waar iets plaasgevind, dit is eindelijk soos een altaar vir my. Hy sê, rug vir julle altaar op julle trekpad, want jy weet nooit wanneer kom jy weer terug op hy pad nie. En as jy by die altaar kom, is dit altyd een reminder, by hierdie plek het ek myself ontdek. By hierdie plek het ek uitgevind, ek is alright. By hierdie plek het ek uitgevind, God het vir my droom, by hierdie plek. En dis hierdie plek wat ek van praat, ek praat ek van die gebouw, ek praat van hierdie plek. En dan wil ek iets by dat ek dink, Amper Jan, jy weet het nie, maar hierdie gemeente hier is die grootste sending actie in Zuid-Afrika. Elke gemeente is betrokken by sending. Jy ons het geld in versending, jou nie werk jy met geld nie, werk moet mense. En Jan, jy sal het nooit weet nie, maar weet jy wat, recht dier die land, in al vier provincies, ook in Namibie, loop die gerechtigheidsbootskap, loop die boekie met die swaart en rooi, met die kruis op. Een boekie wat die heren jou gebruik het om om die goeie nies vir mense te bring, want die, die mense is stikken Jan, boys die land te stikken stikken, en al behoorlijk kan recht is so dat jy moet hulle kom, goeie nies, om te sê, hier so, stand op, so, dis vir my lekker om hier te wees, en, jy, so lekker toe ek hier die plek sien, die dames toilet, ek wil wacht tot hulle jy allemaal weg is, ek wil die draai gaan maak, ek wil hom inweid, jy, yes, so, en daar die plek lyk mooi word, ek, toe ek anstap, sê ek, spuit, ek is die vrou nie, en dan, boys, behalwe dit, sorry, boys, ek praat altyd by die mannekampe, ok, boys and girls dan, Weet jylle wat, dit was so lekker toe ek hier instap in. En uh, die mense is vriendelik En dit is oma net lekker om hier te wees En blij, ons druk mekaar, ons soen mekaar Weet jy wat, hy sê hieraan sal jylle weet Dat jylle kinders van God is Door jylle liefde van mekaar En weet jy, ek is lief vir jylle Ek is raarig er lief vir jylle, al ek min hier, Ek is raarig er lief vir jylle Dit so, is al wat ek het, of wat, of wat Dit <lacht> is nog een no no no no wat, of wat Voor <lacht> ochtend was dit nou klaar Ek is my voorrecht om hier te wees en die reële nawek, was dit vir my lekker geweest. ek wil myself net kort kort knyp Maar as anders as ek vir die ouds wil sê wat hy sit, lyk net so opgewonde en so bly Soos ons kampers wat hier na te kom, want ons is om ons skoene uitgetrek en ons kalvoet op die mat rondgeloop Dit was amazing geweest. Maar ja, die eer kom hierin toe en ons weet, hierdie huis, hierdie structuur, Piet sê ons altijd, ons is nog ander constructie Maar nou is hier een constructie, nou kan ons allemaal verder gaan in die binnenkant. Maar ek wil twee goed sê, ek dink ek praat namens ons kampers. Maar ek wil as een kamper vir die gemeente sê, in Jan Kem. Klomp jare gelede, toe ek ook nou vir Jan Brand ontmoet het, en ons het die waarheid leer ken, en dier die kamp en die goede, kon ek nooit verstaan nie, dan, want ek is een jong ouwe, en hier woord en hier passie om met ons te gaan praat, recht oor die land, enige plek, want as hier vir enige ouwe, hier die bezigheid wees, en jy kan jy voorstaan en sien, dat wanneer iemand hierdie sien, en hy sien homself in hierdie kant raak, maar hy sien hierdie kant raak ook, om daai verandering in levens te sien. Man, dan wil jy som opbewerk, dan wil jy, jy wil net dit doen. En uh, ek wil hierdie vir die gemeente sê, en Jan Kem, klomp jaar het voorbij gegaan, en ek kon nooit verstaan, Jan, altyd die gemeente, die gemeente, die gemeente, en um, dat ek vir myself sê, maar Jan, Kom ons krijg iedere groter kar of meer kar op die pad en laat ons uitgaan en laat ons gaan kamp hou en laat ons gaan dit en gaan dit. En Jan het altijd door die ding van gemeente, gemeente, gemeente. En vandag, ons in Heidelberg het ook een gemeente nie naaste by so gebeten die waar vandag verstaan ek die beginsel, het gaan oor die lichaam van Christus. En ek wil vir julle as die gemeente, as die lichaam van Christus hier in, in die Noordkaal, as meer as het Jan Kemp, ek denk het vir deenwoordig in die Noordkaal, wil ek vir julle sê, hier is een kostbare skat wat julle het nie om Brand nie, want hy is die Mooses nie weet, hy is vinniger as Mooses maar hy is die Mooses maar het gaan nie oor dit nie, het gaan oor die lichaam van Christus en jylle die voorrecht hier met die bemachtiging in die woord en ek denk hierdie weis vir ons, hier is nie een kerk wat opgerig is nie, hier is gemeente wat opgerig is, en wat hieruit ontstaan het, en ek verstaan vandag Jan, ek wil het die voor allemaal sê waarover ek in my self jou voor baie jare gekritiseer het met baie liefde, ek laat like Jan kwaai maar Ek verstaan vandag waar oor het gaan Dit gaan oor een grote prentje Dit gaan nie oor een man nie Dit gaan oor die lichaam van Christus En vandag is hierdie net een bewys Hier is maar net een van die bewys Van wat vermaag word Het gaan meer oor die mense wat hier sit Enigszins as oor die gebouw Maar dit is ook so, dit wat ons vandag hier sien En wat ons van hieraf by mekaar kan kom Die fysische faciliteit Om hierdie woord uit te bring En hierdie woord nog krachtiger te maak, en nog meer te leer daarvan, so dat daar nog meer gemeentes in die land kan opstaan. Dit is een amazing, amazing voor hy. En kom ons geer die heren saam een klap vir wat hy in ons lewe is gedoen, en het ons allemaal sy lewe is gedoen. Amen. En die laaste ding wat ek net wil sê, is nou praat ek namens ons kampers. Um, ons het vir oogend gesê, ons verblijf vir die kampe, is nog deel van ons proces van leidsamheid, So, die, die verblijf sal ook binnenkort uitgesorteerd wees Maar het is vir ons lekker om hier net te kom Het is vir ons lekker om ontvang te word in die Noordkap Ons het al diepspore gesnij Ons het al met mense pelle geword Ons het broers geword en sissies geword en Ons het kinders van klein Bianca Ok, daar is het Bianca Julle allemaal weet hoe lyk like Bianca Ons het ek gebruik as een barometer Ons het avond moet toe sy so'n klein dochterkie Dan sy vir uur op my skoot kom sit Vandaag is sy so dochterkie, sy sit nog steeds vir hier op my skoot, maar my benen kan het nie mee hou nie. Maar het is alright, want ons het saam gegroei ons het saam ontwikkeld. En vir ons as kampers wat na jylle toe kom, ons kom verklaar op ons is lief jylle, en ons leer by mekaar, niemand is perfect nie, ons is allemaal goed genoeg. En ek kan nie sê in hierdie familie, groei van kracht tot kracht tot kracht. En Abuta, jy en Henda, ek weet nie of ek moet sê, is ons pa en ons ma of ons boete en ons sissie of wat jylle is, ons is baie lief jylle. En dankie vir wie is, en vir die stand wat jy gemaakt het. So, dit is wat ek wil sê. Dankie, amen. Uh, die laaste persoon wat ons hier het is Daniel Kien. Hy is nou so van die jongste toevoegings tot die gemeente. Ja het gevra dat hy ook van ons een woord sal spreek. Moe, ek het ook nog nie so voor so baie mense gepraat. Um, ek wil ook al bij Jan aansluit. As jy hier waarheid hoor, dan, ek sê net vir, vir my vrou Dezerij, Um, as jy waarheid gehoor het, jylle allemaal weet waar het vrees gang, dan het ek net een stukje vrees in my, en dis dat ek nou nie iets met my moet gebeur, so dat ek hier waarheid met meer en meer mense kan deel nie. En uh, dis wat die waarheid vir my beteken. En uh, ek wil sommer begin, ek wil net een stukje getuigingslever van dit wat dit in ons levens beteken het, want ek groe, as ek getuig, kan die gees ander mense oortuig. En uh, om hier te begin, was die jaar 2011 was vir my en my familie Uh, die wonderlikste jaar ooit, want ons het in februari van jaar was my eerste kamp gewees, en deze reiste kamp was in april dinge gewees. En uh, al die vraag, en al die rooi vraagtekens wat in ons Bijbel was, is in hierdie jaar beantwoord, en ons kan met die hupper in ons stap nou gaan lewe, en ons het nie meer vraag, en goed dat ons nie verstaan in die woord, en alles maak vir ons sinning. Nou. En daardoor wil ek net, om dit te illustreer, net een klein stikkie prakties, want ek geloof, geloof moet praktijk wees, want dit is makkelijk om hier te praat, maar as ons in die praktijk kom, as die taar hier teer gaan tref, dit is wat hy dit gaan saak maak. En uh, ek wil begin met een tekst, wat julle allemaal al so goed ken, is hier in Mea 29, vers 11, wat sê, want ek weet wat er gedagte is, ek kan gaan na julle koester, gedagte is van vrede en die onheil nie. Nou ek het to, ditere het, het twee sekere hame gekoop, wat hierdie vijf opstaan in Engels, en, en ons twee kinderse foto's was daar ingewees, en nou moet ek, nou moet ek julle eerst sê, my sienkie het, of ons sienkie, weet oom ons sienkie, ons sienkie het, hy het koorstuipen gekryf, hy een jaar oud was, en uh, dit was vir ons uh, een hengse ding gewees, en dit was nog nie, kom ek sê, in die oud school gewees, vir toe dit gebeur het, en, as dit gebeur, ek het soveel goed gehoor van Amalaf, ons het gehoor van, God toets ons, om te kyk of ons om nog so met vier en vlam sal dien, as, as dit gebeur, uh, ons het gehoor, uh, alles gebeur in Godse wil, ons moet net daarby berust, en al die goed wat ons hoor, en niks het vir jou sin gemaakt, want, want dan, dan staan die hy voort toe, en dat God net vir ons vrede beplan, en nie onheil nie, en dit maak nie vir jou sin nie. En die punt wat ek wil uitkom is, as jy nie Godse plan, en Godse droom, en Godse wil van jou leven besef nie, kan jy nie in verhouding met hom kom nie, want dit is wat met ons gebeur het, niks het vir ons sin gemaakt, en, en dit gebeur ek nie meer wil bid nie, want, wat moet gebeur, moet nou maar gebeur, wat, wat, wat, wat maak het saak, ek, ek bid, en laat Godse wil gebeur, en op die ouwe ene gebeur het wat moet gebeur, dit, dit maak nie vir my nie sin nie, en uh, die dag toe ons Godse plan en drome en wil vir ons levens begin besef, kon ek met vrymoedigheid na God toe gaan, die dag as hy wees siek word nou, en vir sê, jyre, ek weet, dit is nie plan vir hom nie, ek weet, dit nie die droom vir hom nie, en dit geef net soveel vrymoedigheid, om in soveel volmaakte liefdesverhouding met God te wees, en en dis wat ek het, vir my die belangrijkste is, Voor ons wat begin, is besef God sy vader haar, sy droom, wil en plan vir jou leven En jy gaan in ons ongelofelike verhouding met hom kan wandel Want jy het nou hier vrymoedigheid van een God wat nie wil straf en wil toets en wil alles wil doen nie Jy kan net gaan wandel En uh, dit sit som een huppel in ons stap en, en ons het soveel behoefte in ons om net die woord te kan uitdeel en, en, en dis is wonderlik En um, net om Jan van die Henda sê dankie Dat homel op ons pad gekom het van jaren Daar is hy Baie dankie nou en amal, nou goed, ek het nou, nou nie vir julle amtelik verwelkom voor ons begin, dit jy maak, dink, in hierdie tyd is julle amal baie welkom. Ons is bly dat julle opgekom het hierin om hierdie aangename dag saam met ons deur te bring. Dit gaan daar dat ons wil, amal wat hierby betrokken was, wou ons by die dienst sê om te sê dankie en genied het saam met ons, dis vir ons gevree, dis baie dankie dat jylle gekom het. Nou goed, myne is nou nie wat en wat nie. Piet, dis bietjie langer as wat en wat. Ek het so'n pa bladse hier. Jan het vir my die moeilike taak gegee om die bedankings te doen. Nou vrienden, om hier te staan en te bedank, gaan ek somme nou vir julle sê. Ek gaan ouwense name vergeet. Wees somme nou klaakwaad vir my, en dan luister jy wat ek dan nou verder te sê het asjeblief. By die school het ons een borgerboek, Waar in elke ou wat een bijdra lever of iets borg word aangeteken Ons het in die begin gesê, ons wil nie hier een borgeboek heen Ons sal die goedsomme onthou En toe ek nou gestraand uh, in opdrag van Jan Nou hierdie goeitje sit en skryf, toe besef ek Ons moes een borgeboek gehou het, want ek onthou nie naast by alles heen Toch, ek kan nie elke mens persoonlik bedank wat hierby betrokken was hier, Daar was te veel En ouwens het dit nie uit eie gewin gedoen of uit eer of wat hy, dit was maar net een behoefte gewees. Maar toch het ek gedink, ek gaan vir julle so'n kort storytje vertel, waarin daar sekere hoofdkarakter speel. Nou end-end uh, gaan die story nou nie, heel te mal, hoe jy gesê, jy gaan nie een goeie story met feite bederf nie, nee. So hier en daar gaan die story nou een afval en hier en daar gaan karakters te bly, maar ek gaan dit vir julle uh, sommer uh, so vertel. Uh, hulle sê die groot toets vir enige huwelik is julle besluit julle gaan huis bouw. Dan is julle door die huis gebouw is en uh, julle is nog getrouwd na die tyd, dan moet jy weet dit was een sterk huwelik. Nou, ek wil vir julle sê, hier was ook vir ons een groot toets gewees. Uh, nou, die hoofspelers in hierdie verhaal wat ek nou vir julle wil vertel is my vriend Kapidaso wat die hoofspelers meeste van die bouwwerk gedoen het, en dan Jan natuurlijk aan die ander kant, wat die leiding geneem het, en dan ons vriend Robert daar achter die klank, wat die plannen geteken het. Ek vraag nou die dag van Robert, hoeveel plannen het jy geteken? Hy sê, ek weet die mar is baie. Want net as hy klaar is met die plan, dan kom Rian met Nieuwe Speks, en dan kom Jan weer met die ander plan, en Kapies het minder haar as ek, en dan sy hand en sy haar, en dan sê, wat moet ek doen? Ek kan nie bouw sonder een plan nie en dan probeer ons maar weer uh, die manne by mekaar kry. Verzeker was daar verskille. Ja, nee, moet nie denk dat dit sonder gebrom gegaan nie. Ek het een kostbare oom gehad onder op boegraaf is. Hy het altyd gesê, as hy nou voel hy raak kwa, dan sê, ek sê niks, maar die heren hoor my brom. Nou, hier het baie brommery plaasgevind, maar ons het dit nie gewoon nie. Maar ek kan vandag vir julle die verzekering geën, Met Godse liefde in hierdie mense se harte en hulle respect vir mekaar, het alles geseef hier, en julle sien die resultaat vandag hier. En dit was vir ons wonderlik. Robert, ek wil net vir jou vandag sê, jy kan nog so oor een maand of so, kan jy die laaste plan teken op dit wat jy hier so sien en dit sal die finale plan wees. Nou hoef jy nie meer te worry oor verandering sê. Ons het so in plus minus 28, het die gedachte ontstaan dat ons moet beginne bouw. Plekkies het te klein geraak en as ons by Dries Groenewaldse lekker gebouw, dan skop hy ons uit en toe het so vir een kort rikkie by die landbouwschool gaan draai en toe kry ons die Kolletjeskerk te hier in. Maar die Kolletjeskerk het net so'n dik meer gehad. Ons het probeer, maar ons kon om nie uitsit. Die, die ouwe het later op die verhoog gesit. En so besluit ons maar kyk, nou is dit tyd dat ons moet van sy eie plek kreeg. My ma het altyd die opmerking, jy is hond aan die riem. Dit beteken, jy moet maar skik na ander ouwense geite en giere en soan. En ons het besluit om die riem af te snij, ons wil ons eie ding doen. En ek sal nooit vergeet die moore wat ons nou hierdie ding aangekondig het, die sê Jesse, daar sit sy langs André. Sy sê, ek het vele goeie nies. Daar is fondse. Die slechte nies is dus nog in julle sake. Nou ja, goed en dit was vir ons een uitdaging om die fondse uit die mense se sakke te kry en uh, dit te kry en dit te kanaliseer ons het maar voordierend met mekaar gepraat Johan het vir my op die stadium gesê as jy nog eenmaal oor geld praat dan loop ek uh, maar sy het nie by haar belofte gehou nie ek het maar probeer en probeer en, maar sy wou nie loop nie <laughs> in die slegste ty die van julle wat vervalaars ken in die heel swakste tyd, met die swakste boontjie oeste, waar goed, vrot gereend het, jylle weet hoeveel hulle dit verjaar geheb, loesering, jong loesering, uitgeploeg, gras het hulle ingeneem, in die swakste van ekonomiese tyde, het hierdie gebouw verreist. Uh, Merwe, jy het so waar gesê, Jan kan nie somme maak, want ons het nie somme gemaakt voor die tyd nie, hierdie ding is in die geloof is dit aangepak. Nou, ek kan vanmorgen hier ou ons uitsonder wat 6 cyferbedraag gegeet. Manne, ek gaan die name noem nie, jylle weet, en ons wil vir jylle sê, baie dankie. Dit was die dikstompe, wat die pot aan die kook gehoud het. Maar daar was baie fijnhoutjies, wat die vier aan die gang gehoud het. En daarmee wil ek sê, elke rand was vir ons kostbaar. Uh, baie keer as ek hier voor gestaan het, of nog in die klein saalkie of aan die andere kant, en ek praat met die ouders oor fondse, Nou die ouders wat voor my sit het het nooit gesien nie, ek het het altyd waar geneem. hier en daar kry jy frons en baie keer dan probeer jy die saak lichtelik oorgee en dan, dan sien jy weer die ouders genied het en soan. So mense wat na vore kom en sê luister ek het nie geld om te gee nie, maar moet nie waar nie ek sal somma vir jou die dere vernis, uh, luister ek het nie nou geld nie maar daar by my loop een beest wat die meer wil kalf nie, slag om en maak om wars en vlees en ons, ons verkoop dit. Dis, soos die ouwens dit gedoen het, die bereidwilligheid Niemandse arm is gedraai nie, maar elke ouw het spontaan naar gekom En net eenvoudig die stang vastgebyd Nou hier kom nou een paar stories, waar nie allemaal nie Moet jylle net so lichtelik dier die ding vat Toe hierdie gebouwaksie, toe hy op die tafel kom Toe saa nou Boeta, hy het ook nou, ons wil nie sy naam noem nie Mag jylle sal ons nou weet van wie ek praat Toe sê hy manne, ek staan infrastructuur ek gee hom vir julle uh, Jaak Griesel, is Jaak hier vir, daar sit hy, Jaak sê luister daar by my by plaas staan so 'n stoortje wat ek hiermee wil en die my trekkers kom nie eers meer in hom en die kom breek hom af, uh, Kapi en Johan Visser en ek weet nie wie nog dis grinders en welders en hulle is hier oor hoopstad toe, breek af, daar staan hy, daar langs aan uh, en Nou, nou ken jylle moes die story Robert, ek gaan nou story vertel van die Engelse Maar dis nou nie gemik op jou nie Maar die boere hou ons daarvan nee. uh, Jylle weet moes van Van Amerwe Wat daar in Engeland gekom het En hy sien daar so vijf Engelse Beesig om een landpaal te plant Maar dan, die gat is te groot Dan val die paal die kant toe en die kant toe Nou sikkel die manne Nou sta, kyk hulle, so hy sê Jylle hey, is amok matererig Gee my sês boys, dan plant ek hy paal alleenig Nou, so kom ons Die saalke is afgeleverd Die constructie is hier Maar nou gaan die mannen ons ons goed stil Wat nou? Henda sê, uh, gee my seswerkers Dan span ek hierdie ding alleen toe Henda, vrou, draad, tang Grauwgate En die elektrische heining wat julle daar buiten sê sy het, sy het vir hom toegespan Die pastorie moeder van hierdie gemeente nee. uh, Een maddag kom ek hier Dit het per tyd hier rof gegaan na school ja ek uit verseel toe, nou jaag ek hierna toe, net om te kom kyk, nou nie laat ek, ek doe nie maar vir ons goeie werk doen, toe staan ons pastoor, bo in een laaigraafse bak, toe maak hy pirlines vast daar so, ek sê manne dis hoe het gedoen word, dis hoe het gegaan, en so nou is die gebouw opgericht, nou moet hier vloer gegooi word, en ek sê daar sit Piet Bester, Piet is vir nie advertentie, hoef ons nie te betaal daarvoor he, Sjaal sê, luister ek ken vir Piet Bester, die ou maak uit van cement, kryf een piet in die handen, en uh, die geld kom, en ons gooi hierdie vloer moet, hierdie ready mix, en manne, prachtig, in twee daase tyd, pie, twee, drie daag, toe sy kla gegooi, alles in haar gaan ons aan, so dis hoe sy dinge gebeur het, uh, dan kapie met sy span, wie ek wil toch, ek wil nie vir jou dankie sê nie, maar ek wil jou net uitzonder, uh, hy het soveel projecte, Weet ek wat hy effens afgeskeep het of nie aanvaard het nie om vir ons hier so te help, vir al die laaste week, ek weet, dit was wild. Ek meen op een stadium was hy voorportaal net skeffels, niemand kon daar loopie, maar die manne het plafond ingesit, kapie, baie dankie vir jou aandeel daar. Dan moet ons gras plant, want dit is net sand daar buiten kan. Dan gee iemand gras. Sjaal sê, luister, ek het 15 mannen, wat die nou, ek kan hulle vir a dag of so spaar. Hulle kom, as jy weer hier kom, as die gras tlaag gelie. So, so dit aangegaan he. Dan uh, Molly, wat sê, luister, moet nie, worry nie ek sal die tuin sal ek hanteer. Annie Linde sê, luister, ek het het klompie witstinkhout bome. Kapie, Johan Visser, moet hulle reig goed af. Herzog wil sy kant toe, haal bome uit, kom plant. So, so dit aangegaan he. Nou, nou is die gebouw klaar en ons kom en ons abrie kom buis mannen nou meet ons, en dis die kant toe en die kant Hier kom my oos, as André tapoeg, hy sê, man, moet nie worry nie, koop jylle die, die hout, ek sal die kaste vir jylle maak, en so, in die proces, maak ek somme vir jylle voordeur op, en toe op die dag, toe hoor ek, hy sê, ach, ek sal sommer die hout ook gee, so het die dinge gebeur, nee, André, baie, baie dankie ook, daarvoor, en, Nou kan ek ons die, die gras wat geplant is, hy luk ons nou water krijg. Hier hy kom hyn en hy sit sonder besproeiing en, en, en daar gaan die bome en die, die, die groetes aan. Dit is ongelooflik hoe mense na vore gekom het. Ek wil net vir julle hierdie en die jy vertel, so soek ons een ijskas. En dit is nou weer een slechte advertentie verkouw. Hulle wil nie vir ons een ijskas geen. Nie. Ek het al die tricks in die boek moet hulle uitgewerkt. Hoeveel ons kan koop en wat, nee, nee, nee, sorry. Hier kom Johan Visser somme aan met die huiskas, daar staan en die kombuis gaan aan met hom. Nou, Johan, daar sit hy, Et, ons het nog in die factuur gekry nie, maar dankie in elk geval hy hy hom vir ons gegeet, nee, maar so, so gaan die goeders aan. Hier, hier sit mannen hiervoor van welkom, hulle kom een na met die mannekamp, kom hulle hier, hulle sê, luister, as julle nou die huisies daar achter bouw, ons kan nie vir hulle bijdra nie, maar ons sal naweke kom, daar kom bedraat ons die goed vir hulle verniet. Amal van ons weet wat sikke kost Is kost, manne, ongelooflik uh, Jan Janssen uh, Luister Hier het lelike uh, bloekomboomstompe Hier gestaan, Janssen, nie waarin Je kenne op die hulle moet die machine toets En die machine is getoets hierso, En die stompe is weg, vandag staan daar Karre daar, so. baie dankie, sikke Sikke type van ding, Linda Luister Linda, jy is moos in die pot bedrijf, wil jy nie vir ons sikke klein pootjes maak, ons wil net so drie petunias en vier Afrikanertjes daar so plan, kyk wat staan hier op die verhoog vandag, kyk wat staan daar buitenkant, as jy daar goed moet loop koop, mannen, ek weet jy, dit, dit klink vir my na vreselik baie gaf, ja. dit was mense se harte, waarvoor ons baie blij is, ek kom eenmarag hier so, en daar is jy bezig in die, in die, in die saalkie met die klomp studenten, eh, uh, Dries is jy hier so, is hulle nie hier so nie, en uh, uh, Christo, hulle man, het klomp van hulle, hulle is hier bezig om te verf, man hulle verf mekaar, maar op die uiteinde is die vloer klaag geverf, Ouens het net opgedaag na voorin te kom, saterda, ons het die toilette, se, se plafonne en seke dinge, uh, niemandse arm is gedraai nie, dit het gegaan oor die gesintheid en mensense bereidwilligheid, En daar is ouwens wat ek uitgelaat het, asjeblief, moet nie sleg voelie, ons is in ons harte blij, uh, vir elke ene. Daar raak die stenen op, die stenen kom so in interlink, uh, daar raak die stenen op, dan sê Annetjie, die geld is op, waar gaan ons stenen kry? Dan bel een boeta van ons daar van Heidelberg, van sê, luister, wat kost sy interlink stenen? Ek wil net vir hulle die geld oorbetaal, dan bou ons weer, en gaan ons weer aan. Uh, maar ek wil graag afsluit met die beste story. Verlede week, is ek aan bloemfontein, en die mat, kos, 7000, Jan kom daar, die vuil, is daar, uh, met die heep vervanging, en die ene kant hou ek haar hand vast, en die andere kant hou ek die dokters hand vast, let hy nie te diep in my sak ingaan nie, nou, nou staan ek daar, ek kan hulle nou nie, los nie, Jan sê die mat, ons het die 7000, ek sê Jan, dit is een probleem, ek het ook die 7000, maar maar as ek hieruit kom, gaan ons een plan maak, Al ook leen ek ook geld Maar ons kan jou by se mentvloer intrek uh, Hy sê man wacht ek het een beter plan As jy nou saderig kom dan praat ons Dan identificeer ons Een paar ouders in ons loep smeek Of ons hier nog net so 5 of 6 duisend By elke oud kan kry Vrijdagmorgen bel hy my Hy sê uh, Koosbesuidenhout het nou net vir my gebel Een van sy gemeentelede Het vir my 100 duisend rand In die hand gegeen Dis soos dinge gebeur ons het een spreekwoord wat sê of sien is geloo is heel te verkeerd, taalkundig moet ons het omdraai, geloo is om te sien, en hier sit jylle vandag op die lekker mat, waar die ouders nou gehoor het, somal kalfoet beginne rondloop het, en soan uh, nou goed vir elkeen, baie dankie vir jylle spontaniteit, bereidwilligheid maar ek wil net vir jylle waarski, ons is nog nie klaar hef aanleid nog voort vir die van jylle wat gegeet en jy het gesien, daar het so'n duik in jou finansies gekom, jy moet mooi kyk, God het die duik weer opgevul, maar hy het hom nie gelijk gemaakt, he. hy het hom meer gemaakt, daar lê een bulkie, so kyk daarna, nee, ons het gehoor van die uh, behiesing, wat nog moet hier achterkom, jy is nou lekker op spoed, en dan dan wil ek nog iemand, uh, Piet, daar sit hy, Piet Ezebeth, dan, dan werk die klein een konkreet mengerkie hier, dan breek hy. Vat om gauw na Piet toe, Piet maak om recht. Dan werk hier iets anders, dan breek hy, vat na Piet om toe recht. So moet vat een recht maak, en vat een recht voor Piet besef wat aangaan, toe werk hy volthuis hier so, sonder een contract, en sonder vergoeding. Piet, baie dankie vir jou, man, dit wat, daar kom jy hier, ek het om nooit oorbrom nie Piet dame moet slot aankom bring die slot, sê die slot aan Piet ons moet dit maak, bring, ek maak het terecht vir jou tyd wat jy hierin gesit jy kon ook maar met by, by Marita gesit en koffie drink het by die huis maar vir die tyd wat jy hier doorgebring het baie baie dankie daarvoor soos ou was van 7e laan nou weliswaar geset jou waarde is baie meer as korale en ons kan nog baie daarby anhak en soan Nou, dan is ek nou klaar Dan wil ek nou net die laaste Jan en Henda Nou, ek dink Min van ons, wat vanmorgen hier sit Weet wat hulle ingesit het As uh, het maar so hier in die begin jare Dan daar saan nie geld vir skroppersie Dan sê Jan, ek wil nie waar hy nie ek sal betal Daie stik in die Daar nie geld vir diesel Of hoe maak ons nou uh, Jan gaan koop maar somme goud diesel uh, Ek weet Laat, uh, dit het maar moeilik gegaan in die sin hy jaag in die morgen half vijf hier weg daar is het wil toe of het zet lagolie toe dit doen kuddes maar dit moet vinnig gaan want hy moet terugkom want hy, hy het belangen hier by die bouwerij hy het ook een perceel wat hy boer maar tis alles dier dan moet hy dit doen en dan belle anti my hond ons was eensaderig was ons hier bezig en ons was net lekker aan die gang hier belle tannie Uh, die kar het my hond draag gerei. Nou man, vir haar is haar hond net so belangrijk, soos koos, so stoetbult. Uh, nou ja, los alles, gaan nou eerst die kant toe. My boeta, dit, dit vat. Uh, Jan, werk nie vir salaris in die gemeente nie, hy krij so'n honorarium pie, net om, hom, ek wil aanpas sê, daarom, uh, laat hy kan rei, en, bietjie so aan. To ons beginne bou, en die geld raak so min, Toe sê hy, luister, uh, kom ons los Haie bedrag, vir die dier Van die bouwerij uh, Gaan ek nie dit vat nie uh, Dis is een paar rand Vir julle geloof en julle Enthousiasme Daar was ook daar Wat, ek denk dit maar Tners gegaan het, wat die mere En die draad ook maar kort gewees het Want julle is jylle is ook maar mense Je weet se daar is raambeesigheid, ek, ek weet nie vir die laatste, hoeveel tyd het hy tot stilstand gekom, want Gavi en Klaas, die twee mense wat vir hulle werk, was meer by die gemeente gewees, en dis wat ons, ons sien nie hierdie goed nie, ons weet nie daarvan nie, en Gavi en Klaas is nie vanmorgen hierdie, maar dra ons dank aan hulle ook hoor, uh, ek wil nou net sê, al hierdie tan het nergs, en al hierdie, hy, hy is verlede sondag gaan daar by my, hy sit, maar ek sien hierdie man is moeg, hy is gedaan, maandagochtend open daar by die skool, ek sê, Jan, jy moet, ek wil hy na vandag, vat, vat twee weke, hy sê, ek kan nie, let jy net by jy gaan ris, dit, al hierdie spanning op hom, maar ek wil nou vandag vir jylle twee sê, baie dankie, dit is nou somme niks, nie, om te sê, dankie, maar ek dink, as jy nou hier kyk, wat is in hierdie elektrische heining staan, dan wil ek toch maar sê, dit was die moeite werd, Kom, ons geef hulle lekker aan het land. Vrienden, baie dankie. Nou kan ons lekker sing en Jan gaan vir ons bedien met die booskap. Baie dankie. al jylle mooie woorde, kom ons seen hierdie dag, vader ons eer jy vanmorgen, vir die voorrecht om op soe manier by mekaar te kan wees, in syke omstandighede jylle dat ons vandag die getuies is, daarvan dat dat jy leef dat jy is, dat jy een belooner is van die wat jy soek dat jy uit niks uit geskep het en dat hy tot vandag toe uit niks uit skep. En jy dit wat hy gedachte, dit was hy woord was, dit wat hy droom was, dit woord werkelijkheid. En ons besef dat het nie vandag gaan oor een of een structuur of paksteen nie, maar het gaan oor een geestelike huis, een koninklijke priestigdom, een heilige volk, wat as eindom verkry het om te verkondig die deugde van hom wat ons geroep het uit die duisternis in sy wonderbare liggen. En ons kan nie anders vermoorde, as om te sê, Heere, ons het die lief nie. Dankie dat ons getuigers kan wees daarvan. Dankie vir die liefde wat binnen ons werk, vir die, vir, vir die waarheid, vir mekaar. Dankie Heere dat ons die ekstase, die emotie, die heerlijkheid kan beleef, daarvan dat die ons onvoorwaardig lief het en dat jy nie aannemer is van die persoon nie, jy geen witbroekie sê nie, dat jy eenvoudig sê, ek het jou lief, so lief het jy ons gehad, dat jy jy seen gesteer het. En daarom wil ons vanmorgen aan jy die lof en die eer en die aanbidding en die dankzegging van ons hart te bring. Trouwens, jyre, die beste wat ons het om te gee, is ons dankie Heere, dat ons ons kan kom geef vermoorde. In Jezus' naam. Amen. Kom ons staan en loof ons die Heere sang. Het syk van van Jezus' saam, vader ek eer die vanmorgen dat ons net kan saam wees en saam staan en het geniet om die lief te hee om die lof te besing ons besef, ons kan nie nie groter maaks wat die is nie maar ons kan ons oortuig ons kan ons self daarmee om te besing om inzicht te kry en hoe lief die ons het hoe groot die is So eer ons hier vanmorgen, vader. In Jezus' naam. Amen. Ja, ons staan vanmorgen by een plek, waar die droom, een droom, droom, een van ons drome, waar geword het. Nu moet ek nou net een rechtstelling maak. Je weet, baie mense keer me in die dorp voor en sê, jong, die kerk van jou vorder daarom nou baie mooi. Nou, want ek wil net sê, die rechtstelling wat ek wil maak is nou my een, is die myne nie. Dis, dis ons in. Dit is ons God het ons die die genade gegeen, die kracht gegeen, die vermogen gegeen, om hierdie keierplek te bouw. In die tweede plek is dit nie, een kerk nie. Want jy sien, ons concept van kerk is verkeerd. Uh, hier is een gebouw, is een keierplek. Ons het ons begin het, het ek vir die gemeente gesê, onthou, jy geen die geld vir die heren die geld wat jy, jy bijdra, of die inzette wat jy lever om hierdie gebouw, dit doe nie nie vir die heren nie, jy doen dit doe nie vir ons. Die heren het nie, het nie een gebouw nodig nie. Ons kan dit onder die boom doen. God sê, ek is daar waar jy is. Jy is die tempel van die levende God. Stephanus het gesê, God woon nie in tempels wat met ander gebouw is nie. En, en Rian het dit prachtig aangehaal vanmorgen uh, toe hy gepraat het met die, met die, met die kampgroep, oor, oor hoe David en Salem oor jy ding gemis interpreteer het. Je weet die God het vir die mens een richters gegeen. Vir sy volk, richters gegeen. En jy weet die essentie van een richter, een richter is nie een baas nie. Een richter is een voorbeeld. Joshua is die mooiste voorbeeld daarvan. Joshua sê, jylle moet self besluit wat jylle gaan doen. Ek gee jylle nie opdrachte nie. Maar kies vir jylle, ek het klaag gekies. Ek en my huis, ons sal die heren dien. En jy sien, gemeente moet dit gewees het. Gemeente moes van die begin af, Godse droom wees, van ek en my is die nie heren, wat jylle saamloop. En nie weet as ek denk aan hoe Mervyn Pietro en hoe die goede begin het, dit is hoe dit begin het. To die bom my tref en die goede verander in ons levens, waar Mervyn Pietro groot inspraak gehad het op die stadium, toe maak ek hier die stelling, toe ek besef, ek voel myself nie meer thuis in een kerk opzet nie. Het ek nie die stelling gemaakt en gesê, die skrif sê duidelik, ons moet die onderlinge bijeenkomst nie versuim nie so ek dit nie versuim nie, en ek, ek maak so'n so eeuwe plechtige verklaring en sê, uh, ek en hende aan die, die seens gaan sondagochtend die eredienst sê, neeg hier in die sitkamer. En ek onthoud Pietro sê, nou maar luister, is daar plek vir nog mense in die eredienst. En die mooiste daarvan was, ons eerste eredienst, dit was daar met Augustus september rondwees in 1984, het ons toe neeg hier die ochend in die sitkamer by mekaar gekom, En in plaas van die gebruikelike skaabout te eet, die marg eete, het ons toe deur geëredienst tot vijf uur toe. En ons eete was teer, teentoust. En jylle dit onthou. En ons kon net die genoeg kry van die eerlijkheid van deel nie. Om te ontdek, ons hoef nie meer passief te wees nie. Ons het actief deel geword. Ons is die gemeente. So, vir ons was dit een baie groot kostbaarheid. En as ek vandag terugdenk oor die, die tyd, dan sê ek, joe, ons het daarom al een eentje gekom, dit baie, baie kostbaar. Julle sal ook sien, ons het nie gedenkplaat, uh, uh, uh, jammer, een gedenkplaat, jammermer, waar is een verwag, maar ons het, ons het nie een dat ons onthal het nie, want, uh, jy weet, op die gedenkplaat staal daar gewone tot eer van God, maar ons wil liever vir God eer hier, as wat ons een gebouw het tot eer van God. Laat ons liever om met ons levens eer, jy weet, Paulus skryf ons Romeine 12 hy sê, laat ons ons lichaam geë as een levende heilige, aan God velgevallige offer. Een levende heilige beteken een aangaande offer. My lichaam is elke dag geoffer vir Godse geest. Nou, het baie van julle so baie mooie dinge gesê, so ek weet nie, daar is nie so baie tyd vir my oor om so baie dinge te sê nie, maar ek het sommer net gedink aan, aan die concept van die droom en besef Godse droom. En dankie, uh, Daniel, vir jou skrif, Mea 1911, wat die julle sê, die gedagtes wat ek aangaande julle koester, is gedagtes van vrede, en nie van onheil nie. Gedachtes van vrede, en nie van onheil nie, om aan julle oopvolle toekomst te gee. En Godse gedachte, is Godse droom vir ons. En, ek het vanmorgen gesprek, wil ek sommer titel, Godse droom, my droom. Ek praat nie van my droom, en ek praat van ons droom, elkeen van ons, as my, as elkeen van ons droom. En, hoe gaan Godse droom werkelijkheid word, God het van die begin afgekies, toe hy die mens gemaakt het, na sy beeld en gelijkenis. Het God die mens gemaakt met die droom. En ek wil jy ons met hierdie ding raak sien vanmorgen. God is die heilige. God is die vlekkeloose. God is die rein een. As ons na sy geest kyk, dan wil ek, wil ek amper sê, sy geest is die uitdrukking van sy heiligheid, sy reinheid, sy skoonheid, sy vlekkeloosheid, sy foutloosheid. Johannes sê, God is licht, en die noem is geen duisternis nie. Dis, dis wie God is. En hierdie heilige, rein, vlekloose God, sê, kom, ek gaan mense maak, wat soos ek is, nou my beeldpunt gelijk in is. Paulus verskryf het aan die Evesius, hy sê, soos wat hy Adam gemaakt het, in ware gerechtigheid en heiligheid, En julle het nou gehoor vanmorgen die aanmerkings oor die boodskap van gerechtigheid, gerechtigheid wat beteken om recht te wees met God, om onskuldig voor God te staan en om aan Godse standaard te voldoen. Dis hoe God Adam gemaakt het, onskuldig. Adam het geen sondig ken nie. Ik bedoel tot hy gezondig het, maar voor hy gezondig het, hy geen sondig ken het nie. Geen sondig ken nie. Hy het in onskuld voor God gestaan, hy het aan die standaard voldoen. En waarom het God die mens so vlekkeloos, so perfect gemaakt? Hy het ons so gemaakt, omdat die heilige God een heilige verhouding soek met die heilige mens. Dit bieke mooi daar oor. Een heilige God soek een heilige verhouding met die heilige mens. En ons weet wat gebeur het. Ons weet dat Adam daar uitgeval het. Laat ek net bij sê, uit die heilige verhouding uit het basis twee elementen. Die eerste element is dat God sy begeerte, omdat God liefde is, is God sy begeerte liefde. God wil intimiteit hee. God wil ons vast terug te God het ons lief. God sê, ek het soveel liefde om te gee, ek kan het nie vasthou nie. Paulus ervaar een stikkie hiervan as hy sê, hy sê, die liefde van Christus dring my. Nie soos die nieuwe vertaling sê, doong nie, want liefde doong nooit nie. Liefde is nie gedwong een saak nie. Liefde is een keese. Hy sê, die liefde van Christus dring my. Hy ervaar iets wat God ervaar het. Dat sy liefde, dat wie hy is, sy karakter, het om gedring. Voor ek sê, voor dan word het alweer doong. Het om gedring om die mens te maak na sy gebeeld in gelijkenis, die mens heilig en volkome te skapen. Mooses het dit ons besing in die nummer 32 vers 4, sê gesê, grootheid aan onze God die rots, volkome is sy werk. As hy kyk in die rots waar het ons gekap is, dan sê God sy Godse werk is volkome. Maar ook nou weet ons Adam, die ding het geval. En wat was die implikaties? Toe Adam valt, toe Adam die kese maak, die God gegewe kese, want onthou, dit is die liefdes verhouding nie, hierdie liefdesgod soek een liefdesverhouding en een liefdesverhouding kan nie liefdesverhouding wees as daar nie een vrije kese betrokken is nie so hy moes ons een vrije kese geë en daarom het hy nie ingemeng met Adam hy het vir Adam al die inlichting gegeë wat hy moederig gehad het, maar hy het nie ingemeng met Adamse kese en die vlug uit Adams hand het geklap nie hy het vir Adam die recht gegeë om sy kese uit te oefen, en die uitoefening van daar die kese het die val tot gevolg gehad het die gevolg gehad dat Adam die slaaf geword het van die een aan wie hy gehoorzaam geworden is. Dit het die gevolg gehad, dat die aarde onder nieuwe bestuur gekom het, want die duivel het die oorste van die wereld geword, dier Adam bemachtig. Dit het die gevolg gehad, dat die aarde onder een vloek gekom het, en doorings en distel sou voortbring. En dit is so nie in pas met Godse hart nie. Dit is so nie in pas met Godse karakter, en Godse droom nie. God het hier die kostbare droom gehad, en nou die uit pas het geraak. En so het God terugkomt, en dit wat my die mooiste van liefde, hy weet hoe Adam gesondig het, en gaan wegkruip het, en besef het dat hy naak is, het God om nie gelost nie, God kom soek om, en God kom sê, Adam, waar is jy? En hy sê, heren, ek het die stem gehoor, en ek het gevrees, want ek sien ek is naak, en hy sê, jy, weet jy wat die gee, dat jy naak is, wat het van jou heerlijkheid geword? Sê, so, heren, ek het hy verloor, toe hy keesig gemaakt het om uit te stap, op hierdie liefdesverhouding, met die heilige God. En daarin het hy onheilig geworden. Daarin het die, het die mensdom geval in sonde. En die loon van die sonde was die dood. Het verstaan ons ons nou mooi. Maar nou kom God en hy gaan dier die geschiedenis. En sy oordeer loop die hele aarde, 2 Kronike 16, 9. Hy sê, om diegene krachtig te steun, wie sy aarde onverdeeld op my gericht is. En God soek en soek en soek. En ons ken al die die goede, hoe hy gekom het en in Noa gevind het. En ek sê vir my self, as ek wil net vir oomlik kan spring, jylle onthou vir Jona. Hierdie godloose stad Nenevee met sal sy mense, en God stuur een Jona. En hy sê, Jona, gaan waarskie daar ons, daar kom groot moeilijk Want God staan by dit buit. God sien vandag wat morgen gebeur. God het aan die begin gesien wat die einde gebeur het. En nou maak ons baie keer die fout, ons sê, omdat God aan die begin die einde gesien het, sê ons dat God het so beplan het. Hy het nie. God het beplan die die mens moet eerst Hy het nie beplan dat die mens moet eet van die vrug van die verkeerde boom nie. Hy het het nie beplan nie. Hy het omgewaarskie daarteen. Dit was die mensse keese. Dit was nie Godse wil nie. En ook nie Godse toelating in die sê nie. Godse toelating is bloot, dat hy die mens toegelaten om sy te uitoefing. Maar so, dat ek terugkom na Jona Julle sien, wat was in Godse hart? Hy sê, die gedagtes wat ek aan Godse koester, mense van Nineveh, goddeloze stad Nineveh, Die gedagtes wat ek aan gaan die hele koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om julle hoopvolle toekomst te gee, maar ek sien julle stuur af op een ramp. So daarom stuur ek my profeet Jonah. En julle weet wat gebeur het nie. Ninevees en mens het in zak en as tot bekering gekom en die ramp is afgeweer. Nou denk ek by myself, gesteld toe God sy, sy boodskapper Noah gestuur het. En die mens het in zak en as tot bekering gekom soos Ninevees en manne so daar een zonvloed gewees het. En as die mense in zak en as tot bekering gekom het in Soerum en Gamora, toe God sy profeet lot gestuur het, wat om gekwel het, sy rechtvaardige siel gekwel het, oor die zondigheid nie, oor die ongerechtigheid van die mense van Soerum en Gamora, toe dit gebeur, as, ek denk net bykie, as die mannen van Soerum en Gamora in zak en as tot bekering gekom het, dink jylle, dat en Gamora so vergaan het, ek wil net jy hier met die inzicht kry, jy met die inzicht kry, hoe dat God sy hart was. Dink jy, God het, het sy profete een na die ander, na die ander, na die volk gestuur. Hy kom in heren mee en hy sê, my droom oor jou is gedagtes van vrede nie, van onheil nie, om jou hoofdvolde toekomst gegeen. Dink jy, as die mense van Israel en Judah, hulle in sak en as bekeer het, soos die mense van Nineveh, man Nineveh is een manne, speciale manne. Dink jy, hulle so'n ballingskap gegaan het, Godse idee was nooit dat ons in ballingskap moest gaan. Maar ten spuite daarvan het die mens gegaan, maar die mens het om die lakwaarskie nie. Maar God hou aan. Toe het daar iets gebeurigd, God kom en hy, hy leid sy volk uit slavernij uit. Die beeld van slavernij. Kijk mooi, ons praat so oor die beeld. Wie het gepraat, is het Koos wat gepraat het oor die beeld. Hierdie kruis wat die Heere ons gegeet. En sal dit nie gepas wees, dat ons dan vandag net weer een slag kyk, wat het eindelik gebeur, wat was eindelik Godse hart nie, Godse hart was om met die mens verhouding te heen dit was Godse hart en God verskyn aan Mooses by die berg en hy sê gaan hal die volk, en hulle kom hy bring die volk na die selwe berg toe en God het genoeg vier op die berg nou dat van Brand praat, hy het genoeg vier op die berg om al die nikke al die beswaar, al die minne waarigheid met te deel soos wat hy gedeel het met Mooses want hy is nie aannemer van die persoon nie en die volk sê nie geef ons een wet, geef ons een mooses, en die krijg het tussenganger. God geef hulle wat hulle hee. Dit is nie Godse wil nie, maar God geef dit vir hulle. En, en nou tree ons in in die ouwe verbond. En kom ons terwille daarvan, om dit recht te verstaan, as dit die tydlijn is, en die kruis staan in die middel, dan sien ons, voor die kruis was die ouwe verbond. Die ouwe verbond onder die wet, wat gesê het, as jy dan sal ek. As jy presteer, dan sal ek. En die nieuwe testament moes daarna kom, In die nieuwe testament het gesê, ek het, nou kan jy. Ek het, nou kan jy. Hoor jy die verskil, hoor jy Godse hart? Maar ek wil by Godse droom uitkom. As jy dit saam met my wil blij, in Jeremia toe. Jeremia 31, ons was nou in 29, kom ons gaan na Jeremia 31 toe. Jeremia 31 sê, God die die ding. Ons gaan lees by vers 31. Hy sê, kyk daar, kom daar, spreek die Heere, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond sal sluit. God sê, ek het een droom. Ek het een droom vir julle. My gedagtes is gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle een hoop voor die toekomst te gee. Hy sê, ek gaan julle een nieuwe verbond maak, nie soos die verbond wat ek met die vaders gesluit het op die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egypteland uit te leid nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Heere. Hy sê, maar dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, hy spreek die Heere, ek gee my wet in die binnenste, en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Hoor jy Godse droom? God sê, die ouwe verbond het nie gewerkt nie. Hy herhaal dit in die 8, hy sê, Hy sê, die rede waarover, hy, hy noem dit so, hy, die uitdrukking wat hy gebruik daar, hy sê, ek het hulle verontachtsam. Ek dink dit is helemaal wat daar gebeur het nie. Hy sê, hulle is afgesnui van my sien af, want die God het gesê, jylle oortredinge het een skuitsmeer tussen jylle en God geword. Hy sê, hulle is afgesnui van die sien af, en die rede waar die afsnui was die oortredinge en die ongerechtighede. En nou kom God en hy sê, ek gaan een nieuwe verbond maak, ek gaan een nieuwe verbond opbrug, die ouwe het nie gewerk nie. Jy sê die ouwe was die volkse keese, die nieuwe is Godse plan. Godse droom is die volmaakte. God hoef nergens, dit het nooit gebeur, want jy sien, God is gister en vandag in altijd die celle. Daar is geen skaarweer van ombekering by God nie. God het nooit nodig gehad om te sê die eps nie. Die plan wat nie gewerk het nie, was nie Godse plan nie. En nou sê God, ek gaan aan eenmaak. Hy sê, ek gaan eenmaak wat werk. Hy sê, ek gaan my wette, ek gaan my droom want dis nou Godse verordening. Hy sê, ek gaan my droom in hulle harte gee, en ek gaan dit in hulle verstand inskrywe. Maar jy sien, hy kon dit nie skrywe op een vuil bladse nie. Hy kon dit nie skrywe op een bladse wat besmet was en tafel geskrywe was nie, want het zou nie leesbaar wees nie. Hy moes een schoon bladse heem om te skrywe. En daarom is hier die heilige God, as hy een heilige verhouding soek, moes hy dit met die heilige mens het, maar die mens het onheilig geworden. Jy sien die mens wat geval het in sonde, als gevolg van Adam, sê, sê Paulus vir ons in Romeine 5 vers 12, hy sê daarom, soos die die misdaad van die en die sonde in die wereld in het, dier die sonde, die dood, die dood tot alle mense deur er gedring het, die misdaad van Adam het gemaakt, dat sonde in die wereld in het, en die sonde het aanleiding gegeen tot die dood. Paulus skryf vir ons, hy sê, dier die misdaad van die en, en dan sê hy by vers 18, daarom, hy gebring weer daarom, hy sê, daarom, soos dier een misdaad het vir alle mense tot veroordeling gekom het, het het dier een daad van gerechtigheid vir alle mense, so lief het God virweeg gehad, so lief het God die wereld gehad, dat dier een daad van gerechtigheid, een daad van gehoorzaamheid, vir alle mense tot rechtverigmaking van die lewe gekom het. Vers 19, bevestigheid, die oude Paulus houdt ons altyd daarvan, hy sê, typische predikant, hy sê, alles mag. Net om seker wat ek die ouwe eerste keer gehoor het. Hy sê, want as dier die misdaad van een, baie tot sondaars gestel het, nou gebruik hy, hy, hy vaar die woord allemaal en hy maak dit baie, maar dit beteken allemaal, want die context is allemaal. Hy sê, as dier die een ongehoorzaamheid, een daad van ongehoorzaamheid, baie, allemaal tot sondaars gestel het, hy sê, dan sal dier een daad van gerechtigheid, of dan het dier een daad van gerechtigheid, een daad van gehoorzaamheid, allemaal, gerechtverdig. Hoor jylle die implikaties? Hoor jylle waarom kan Romeine 4, 25 sê, hy is oorgeleverd terwille van ons misdade. En hy is ter terwille van as gevolg van ons gerechtverdig maken. En ons was gerechtverdig gemaakt, die mensdom was voor God een skoonblad sy gemaakt, voordat Jesus opgestaan in die doodheid. Want Jesus kon nie opgewek word voordat ons nie voor God gerechtverdig is nie. Hierdie is, is die essentie weet. Ek sit hier vanmorgen Ek luister na julle En ek hoor die, die gauwe draad Die polslag wat deerkom Door wat julle sê wat my so geseen het Waarvoor ek die heren loof Allemaal van julle sê die waarheid Die boodskap Die gerechtigheid van God En julle is onbiskaamd as julle het afmaak En sê buiten dit is daar nie waarheid nie Nou kom ons verduidelik wat dit beteken Dit beteken Dat is as ons na 2 Korintuur 5 21 dag kyk. Dan sê Paulus duidelik, God het hom, hy het hom wat geen sonde geken nie. God het vir Jezus sy sien, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt. So ons kon word die gerechtigheid van God in hom. God het hom sonde gemaakt. Nou, God is nie skipper of uteer van sonde nie. Met ander woorde, die vraag was toe nou, waar het God aan die sonde gekry? En die antwoord is eenvoudig, hy het die sonde van die mens gevat en hy het het op sy sien gesit. En as ons dan nou in tyd dit wil plaas, dan moet ons vir ons self vraag, goed, nou, as hy die mensse sonde geneem het en sy sien daarmee sonde gemaakt het, waar laat het die mens en waar laat het sy sien? Toe sy sien sonde word aan daar die kruis, Ondou jy sy seun het altyd gesê, God is my vader, hulle wil my doodmaak daar Want al gesê, spreek God slasterlik, omdat hy God sy vader genoem het. Hy kon meer doen as dit. Paulus skryf, hy het, het geen roof gehag om aan God gelijk te wees nie. Want hy was die seun van God. Maar, wat hy vir ons eindelijk hier sê, is dit, hy sê, hy het hom sonde gemaakt, hy neem ons sonde, hy maak sy seun sonde, Jesus noem God sy vader. Maar toe hy sonde word, Toe hy ons sond daar status aan met ons sonde, nie dat hy ooit gesondig het nie. Maar toe hy sonde word met ons sonde, verloor hy sy seenskap. Wil hy hem verstaan wat die, die prijs is wat het gekost het. Hy verloor sy seenskap en hy moet uitroep nie meer my vader nie. Hy roep aan die kruis uit, my God, my God, waarom het hy my verlaat? Hoekom sal God om verlaat het? Omdat hy sonde geword het. Hy het zonde geword, en in die woord van zonde, het hy alles geword wat ons was. Jy sien die, die vijand het omgekochel, en gesê, as hy die sien van God is, kom af van hy kruis af. Dink jylle, die kruis, die spijkers kon omvasse? Daar was nie, kaas nie. Hy het die gravitasiemachte gebreek, hy het op die water geloop. Hy het alles, alle reels, alle reels van die skepping verbreek, ook om, omdat hy die skepper is. Hy het Daar het spijkers so nie hou nie. Maar wat hy gesê, ek lewe my lewe geluweeliglik af. Hy kon afkom. Maar besef jy dat die op die moment toe hy moes uitroep, my God, my God, waarom het die my verlaat, kon hy nie meer afkom nie. Toe het met hom gebeur wat met Adam gebeur het. Toe hy sonde gemaakt is met wat, met Adamse sonde en met my en jou sonde, nou, ek het dit nou gesê, ons moet onthou, ek en jy was nog nie gebore nie. En as ons sê, hy het vir ons sonde gesterf, dat beteken dat hy moes gesterf vir die sonde wat nog kom so hy het. en dit impliseer dan, dan het hy ons gesterf en betaal vir die sondes wat ek morgen nog gaan doen en nou kan hy dadelijk vir my sê, o, mag geer dit my een licentie om te doen wat ek wil, in een liefdesverhouding bestaan het nie, want die doel hiervan is een liefdesverhouding, hy sê, ek wil my wet in hy hart gee en het in hy verstand aan skrywe so Godse hart kom en hy sê ek stuur my sien, want jy sien die implikatie van sonde was, dat die mens een slaaf geword het van die oorste van die macht van duisternis Die mens is in die vijandse hand die dief wat stil geslag en verwoes het. En dit is juist in die, die stil slag en verwoes van die vijand, wat God sy profete gesteer het, vir die goddeloze mense, vir wie God net so nie was in Nineveh, een profete gesteer het en het geluister. En vir die goddeloze wat nog meer godloos was, in Sodom en Gomorrah profete gesteer het en het nie geluister nie. En vir die goddeloze mense in noachse tyd, die profete gesteer het en het ook nie geluister nie. Is dit nie verstommend? Maar so kom hy en hy stier vir die Goddelose mensdom, stier hy een profeet, hy sê, Mooses sê, God sal vir homself een profeet verwek, hy sê, wat soos ek is, hy sê, nou moet julle luister, waar Mooses vir die wet gegeet, bring Jezus vir die geest, hy sê, ek sal vir julle ander trooster geë, maar kijk wat gebeur, Jezus kom, Colossens 1, 13, hy bring ons oor, uit die macht van duisternis, dit gebeur 2000 jaar gelede, toe hy sonde word, bring ons oor, uit die mag van duisternis, oor die koninkrijk van die seend van sy liefde, hoekom kon hy dit doen? hy kon dit doen, omdat hy die macht van die duisternis verbrek het. Jy sien, Paulus skryf het so mooi in Colossense 2, daarby vers 14, hy sien, jylle wat dood was, dier die misdaad en die onbesneerheid van jylle vlees, het hy saam met om levend gemaakt, dier dat hy jylle die misdaad vergewe het. Nadat hy die skuldbrief tegen ons, wat met sy inzetting ons verander gesind was, uitgedelg en in die kruis was genaad het. En die oorste die duivel en sy machte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoom gestel het. So, omdat hy dit kom doen, dit is die proces. Dit het drie daag gevat. Dit het gevat van sy kruis af, totdat hy moes opstaan uit die dood uit. Dit het daardig gevat om die macht van duisternis finaal te verbreek. Al manier hoe hy die macht van duisternis kon verbreek, is dat hy die wet moes vervul. Jy sien, hy kon nie die wet kom kanseleren, hy sê, ek kom nie om die wet te ontbind nie, hy sê, ek kom om het te vervul. Ontbind so beteken deps ouwers vervul, so beteken, dat hy elke elke voorskrif van die wet moes nakom, in die sin dat hy dit nagekommet in sy leven onskuldig was, en toe skuldig geworden het, dan elke oortreding van die wet, omdat hy sonde gemaakt is met my en jou sonde, en omdat hy skuldig geworden het met ons oortreding van die wet, moes hy elke voorskrif van straf dra. Daarom sê, die woord het mooi, hy sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom daarom kan Johannes uitroep en sê die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten want vrees luid straf en en hy wat vrees, met ander woorde, hy wat nog straf van God sou verwag nadat God sy sien gestraf het met die straf wat ek moes kry hy sê, het nie volmaak geword die liefde nie, As jy hoor die waw oor, maak die oons die uitspraak en sê, dis die essentie, hy sien, hy het ons smarte kom draag, vir ons beskik om vir te gee vrede oor die vertreerigheid gewaard van lof vir verslaag geest hy is derwille van ons oortreding on, ons ongerechte doorboer, so dat ons onskillig voor God kon staan, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, dier sy wond het af ons geneesing gekom, dis die proces van die kruis, dis die essentie van die evangelie, hy het die vloek geword so die sien wat God aan Abraham beloof het om myn my en joune kan wees en nou sê God my droom, my droom is daar wat het God nou gedoen, nou God sê ek droom, ek droom van een mensdom wat rechtverdig is ek droom van een mens wat skoon is, wat rein is, wat heilig is. En hoor hoe som Paulus dit op in die 5, vers 5 26, hy gebruik die beeld van die huwelike, hy sê, man en jylle me vrou liefhe, en dat verduidelik hy, hy sê, soos wat Christus, die gemeente liefgehaad het, vir jou, vir die mensdom liefgehaad het, want God sien die mensdom as sy gemeente. Gemeente is nie exclusieve klop nie. Gemeente, in Godse hart is die mensdom Almal van hulle het nog nie die uitnodiging aangeneem nie. Maar het is die mensdom. En nou kom God en hy sê, my begeerte na die mensdom, is dat jy heilig in rein sal wees. En in Ephesians 5 kom, en hy sê, hy het omself vir die gemeente oorgegee, om wat te doen. Om die gemeente te heilig. Hy het om oorgegee, om die gemeente te heilig nadat hy die gemeente gereinig het dier die waterbaat, dier die woord, so dat hy die gemeente voor God kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat het heilig en volmaak so wees. Kom aan, wanneer dit gebeur? 2000 jaar geleden in die kruis. Wat sien God als hy na jou kyk? Hy sien jou so. Want dadelijk sê my sê, maar kan dit dan wees? As ek na my leven kyk, en ek kyk na jou lewe, want nou ken julle my mors na, en dan sien ek, jy is nie volmaak nie, ek sien hoeveel foto jy maak, ek sien, as ek na jou wandel kyk, dit kan ons vir mekaar sê, as ons na ons wandel kyk sien, ons nie heiligheid nie, ons sien nie reinheid nie, nie verheerlik nie, ons sien nie, ons sien vlekke en rimpels, as ons na ons wandel kyk. So jy sien die enigste manier, hoe dat God hierdie ding kon waarmaak, is, hy moes ons wandel en ons stand van mekaar sky, en daarom dat Paulus hierdie uitspraak maak en sê, ek is van oordeel dat as een voor allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf. Dan is dit so goed dat elkeen voor homsel gesterf het. En nou het elkeen gesterf, hy sê, so dat jy leven nie meer van die self leven, nie maar vir jy vir jy gesterf en oorgelevers, hy sê ons kende is van nou, of niemand meer na die vlees nie. En hier gee Paulus die sleet, want Paulus sê hy sê as een heilige God a heilige verhouding met een heilige mens wil gehad het, dan moes hy die mens heilig. Maar hy moes, omdat dit een liefdesverhouding is, moes hy die mens toelaat om mens te wees. En in sy mens wees, is daar zwakheid, is daar foute. Soos wat een babietje groot wordt en leed loop en honderd keer val, is daar een begroting daarvoor dat hy sal val. En niemand is ontstel daar oor nie. Want ons weet, hy gaan nie blijf val nie. Hy gaan opstaan, hy gaan loop. So God het besef dat daar een verskil moet wees tussen my stand en my wandel. En wat God kom doen het in sy sien, hy het vir my volmaakte stand kom gee. Hy het my oorgebring uit die macht van duisternis in die koninkrijk van die sien van sy liede. Hy het my kom rechtverdig, soos wat die misdaad van Adam, en ek kind van Adam geworden, ek was die saad van Adam, omdat die mensdom die saad van Adam was in sonde geval het, die, die sonde het in die wereld ingekom door die misdaad van een en die, die, die sonde, die dood en die dood, wat alle mense doorgedring het, soos wat dit gebeur het, kom Jezus en hy sê, maar op die manier, soos dier die misdaad van een, almal tot sondas gestel is, op die manier, word dier die een daad van gehoorzaamheid van een, almal tot rechtvaardig is gestel, en God sê, ek sien jou dis nie meer na die vlees nie, omdat een vir almal gesterf het, dier die een daad van gerechtigheid, is die mensdom, is ek en jy gerechtvaardig voor God, nou wil ek jou vraag, waar is die sonde? Waar is die sonde om jou een sonde mee te maak? Want God het nou die sonde en die mens van mekaar gesky. En as ons na ons wandel kyk, sal, sal ons zekerlik in ons wandel sonde kon definiër. Maar God sê, ek sien jou nie meer na die vlees nie. Ons ken dis van nou af, niemand meer na die vlees nie. So nou het God stand en wandel uit mekaar gehaal. Daarom dat die Breus 9, met vrymoedigheid een stelling kan en sê, God het in die offer van sy sien die sonde weggedoen. Hy sê, ek het sonde in die mens gesky, ek kyk na een mens, nie na sy wandel, nie maar na sy stand. En omdat, kyk nie toe te God het gedoen, want nou by God is daar nie tyd nie. Met andere woord, wat in die oudheid nog moes gebeur het, by God klaag gebeur. So God kyk na die stand, God kyk na sy beeld in die mense van innevee. En hy sê, ek het julle so lief, En hulle is een klomp screw-up, ouds. Hy sê, ek het julle so lief. En hy stuur sy profeet Jona, en Jona wil nie gaan nie, maar die heren maak om by mekaar, die vis, jy wil onthou die story. En hy sê, my gaan sy so nie gaan. En hy stuur hom naar Nineveh toe. En die manne van Nineveh snap hierdie ding. Hulle snap hierdie ding, hulle snap dat God nie kyk na hulle wandel, nie kyk na hulle stand. En toe hulle besef, hoe lief God hulle het. Toe hulle besef, dat God sy, sy net stuur, hy stuur sy profetiese woord na hulle toe, om hulle uit te red, toe kom hulle stand terug, kom hulle wandel ook terug, en jy sê, dis my jou voorrecht, dis Godse droom vir ons, dat ons wandel in myn sal kom met ons stand, maar solang ons wandel nie in myn met ons stand is nie, kan ons wandel nie ons stand kanselere nie, kan ons dit vir mekaar sê? Die Heere sê, as jy my weet, As jy die reel, die wet van die dag en die nacht kan verander. As jy dit so kon slaag, dat daar nie meer dag en nacht is. Jy die vermoed om die heelal, om, om ons schepping, om ons uh, sonnestelsel, sy klok af te skakel, dat daar nie meer dag en nacht is nie. Hy sê, as jy dit kan recht krij, dan sy so jy dit recht krij om my weer te krij om jou te dreig. Jesaja 54. As jy, as, as jy dit so korrekt he, so jy my weer krij om jou te dreig om te sê, as jy nie so maak, jy gaan ek so maak. Jere sê, ek het klaaggemaak. Ek het vooruitgemaak. Ek het my sien sonde gemaakt met jou sonde. En wat ons hier die hele nawek van mekaar sê, is, ek kan nie die gerechtigheid van God aanvaard. Ek kan nie die geskenk wat God my gee, Nou sê, in 5 vers 17, hy sê, dier die misdaad van een, het die sonde gekom. Hy sê, maar veel meer sal hylle, waar die gave, die geskenk, van Godse gerechtigheid ontvang. In die lewe heers. En as ek en jy, hier die kan ontvang, wat is die implikaties? So, waarna kyk ons? Ons kyk na, heilige God, wat heilige verhouding wil hee, met heilige mens. God het gedroom van heilige mens. Daarom het hy gesê, ek gaan een nieuwe verbond maak. Die droom is nie meer die droom nie. Sy werkelijkheid. Ons het gedroom daarvan, dat ons een gebouw gaan is, soos die, waar ons kan met mekaar kom, is nie meer die droom nie, sy werkelijkheid. En God het gedroom, van hierdie mens, wat rechtverig is, is nie meer die droom nie, sy werkelijkheid. God het verder gedroom. God het gedroom, dat hierdie geskenk, hierdie gave van Godse genade, die gave van die gerechtigheid, dat ons dit zou so aanvaar. Want besef jy, as ons dit nie aanvaar nie, dan gaan ons verloore. Ons gaan rechtverdig verloore. Kan jy dit voorstel? Kan jy besef, wat sal die hel wees? Hel sal wees. Om een dag my oor oop te maak, en te besef, dat die prijs van my betaal was, en ek al die tyd in Godse oor rechtverdig was, soos Piet prachtig gesê, dat ek ok is. Dat ek vir God ok is. En ek het het vertrap. Ek het het daar gegooid. Ek het die heerlikheid daarvan verbeer. Dit, dit sal die verskrikst ding wees om te sien, dat dier sy wonde daar af my geneesing gekom het, en ek al die tyd siek gewees, terwyl geneesing my deel was. Dit sal die verskrikst ding is om te besef, my Heere, jy het my jy vrede gegeen, jy het my toegelaat om een met jy te wees, maar ek het my leven doorgeloop en koes vir jy straf. Ek dink dit sal die hel wees. As ek rechtig moet in se wat Jesus rechtig vir my kom doen het, Godsaard vir my, God sê ek droom. God sê ek droom dat jy dit so anneem. Nou vir baie van ons, meeste van ons wat hier is, is dit nie meer a droom nie. Ons het dit aangeneem. So dit is nie meer a droom nie. Maar nou, hou God nie op droom nie. God sê, ek het nog a droom. God sê, ek het die droom dat jy met my in intimiteit sal lewe. Dat jy die ekstase in die heerlijkheid van die innigheid van een heilige God, wat door sy heilige geest binnen in die heilige tempel, wat hy geheilig het, kom woon. En hy sê, ek wil met jou woning maak, ek wil met jou maaltijd hou, ek staan met die deur en ek klop, ek wil soog begeert om saam met jou te eten, om saam met jou maaltijd te hou, wil jy nie maar die deur oopmaken, hy praat van hierdie deur. Want ons bevane word en ons denken. En jy sê, nou kom die heilige God, en hy sê, maak nie die deur vir my oop, ek begeer jou. Ek het, ek het een behoefte aan jou, ek wil tyd met jou spandeer. God het een begeert daarna. Misschien begin, begin, blij dit nog bieke meer van een droom. Want, is dit wat ek en jy is? Maar jy sien, in my eie lewe, het ek soveel jaar, 35 daarvan, spandeer. Die laaste 11 na die 35 toe, van, vier, van tot 24 toe, het ek gewees soos die Sienkie Samuel. Ek het God gedien, sonder om te ken die, die sê en Samuel het die, die Heere gediend vir jy my het om jy geken nie, so was ek vir viernoorig jaar, baie godsdienstig gekerk, maar die Heere gediend zonder om te ken, en toe, toe die Heere kom ken, besef jy, al die jare het ek soveel keer die Heere aangeneem, die gebed gebed, maar wat ek besef, hy het nooit ingekom nie, want my aanneme was nie in waarheid nie, want jy sien, ek kon hom nie aanneme, ek kon hom nie innooi nie, want ek was te onwaardig, was te onrein, ek was te vuil, Wat jy sien, God sien, het my geleer hoe veilig is, dat ek een sonder is. Maar ek het nie die boodskap geshoor nie. Ek het nie besef, maar dat Jesus 2000 jaar geleden, trouwens 2000 jaar voor ek geboore is, het hy my alreeds gerechtverdig nie. En ek sien my veil nie. God sien my nie meer na my werke nie, want my werke het vulte. My werke is nie skoon nie, maar my stand is volmaak. God sien, ek ek nie jou stand, ek ek nie jou werke nie. Hy sien, as jy saam met my, en nou hier kom je geheim, sien, God het net nodig, dat sy droom gegrond word, aarde toe. Hy het nodig dat sy droom gegrond word aarde toe. So hy soek net iemand om het om saam te steen. Hy sê wat twee saam stem, verkryde. So God een uitspraak maak, en ek en jy kan met om saam stem, wat gebeur, dan is dit. Maar kyk hoe die vijand ons beroof, mense. Die vijand het na ons goed toe gekom, nadat Jesus die prijs betaal het om ons volmaak voor God te stel nadat hy ons geheilig het, luister meste, jy het ken ons IVC5, hy het ons geheilig, gereinig, verheerlik, sonder vlek of rimpel, waar is die sondarskap nou? Waar is sonde nou hier om van jou sondar te maak? Dit wat hy gedoen het. Rian het het prachtig vanmorgen gesê, hy sê, ons poging dit net nie gewerk nie. Ons poging was een mislukking. Dit is wat God die vijerboom vervloek het. Want van die begin af het Adam en, en sy vrou die vijerboom naar sy blare nader getrek en gedinke al in naakheid met die eie poging bedek. En God sê, vervoek is die vijerboom. Vervoek is jou eie poging, sal nie werk nie. En sê, maar my poging gaan werk. En hy kom met sy bloedoffer en hy doen dit eens en voor altijd met een opt voor altijd volmaak hy die wat geilig word. Dit wie ek en jy is. En nou is die vraag, waar is die zonde om van ons zonde te maak? Hy sê, in Amos skryf dit, hy sê, sal twee met mekaar saam En hoe kan ek met God saamhaal, al die jare, as ek denk die verloore jare van my leven, hoeveel jare ek een begeerte na God gehaad het, hy uitroep gehaad het, namig, sê, heren, ek, ek, ek wil met die een wees, en wie wat ek het langsom gestapt, nooit met om binnen my gestap heen. kom nie, ek was to onwaardig. Ek het die moeder van die leens geglo, die moeder van die leens en die duivel vir jy vaak om sê, jy moet eet om te wees. Sy was klaar. En jy sien die ou verbond het gesê, as jy, dan sal ek. Jy moet eet om te wees, jy moet doen om te wees. Ons jylle samenleving is ontwikkel rondom een stelfel wat te sê, wie ek is, word bepaald dier wat ek doen. Dis alleen. Dis alleen in Godse boek. Wie is, bepaald wat ek doen. En ek het nodig om te besef wie ek is. Daarom skryf die spulis van Philemon, by vers 6, en hy sê, die, die gemeenskap van jou geloof word krachtig dier die kennis van alles wat goed in jou is. Wat, wat is so goed in my? Wat is zo goed in jou? David sê, David sê, jy het my ongevormde klop gesien. Hy sê, Heere, as ek na nou my kyk, hoe wonderbaar is die werke? David sê hom self raak. Hy sê, hoe wonderbaar is die werk? As hy na nou my self kyk, David het iets gesnap. Daarom is David, David, David het ook fouten gehad, maar ek weet wat, David was een man na Godse hart, weet wat, was hy man na Godse hart, omdat hy gesnap het, en omdat saam met God gestem het. Toe God sê, ek het jou vol maak gemaakt, ek het jou speciaal gemaakt, en toe David sê, jyre, ek stem saam, doe grond uit dit, hy sê, kan ek iemand kry wat met my saam stem? God sê, kan ek net iemand kry, wat met my sal saam stem? Hy maar wie wat het gebeur? god Godsdienst hier hierin gekryp, en Godsdienst het vir my en jou weisgemaak, nadat Jesus die prijs betalen, dat ons zondags is. Met ander woorde, Godsdienst het daarin geslaag, om ons te laat kyk na ons wandel, en nie soos God na ons stand nie. En God kyk nie, maar hy wandel nie, hy kyk na my stand En ek kyk na my wandel en hy kyk nie na my stand nie So ek en God loop langs mekaar Parallel, ons kom nie by mekaar uit Maar die dag Dis wat van die mannen Vanmorgen getuig het Die dag toe ek met God kan saamstem Toe ek met God ook een Kom en pas, pas met ons Toe ek in pas met God kom, ek sê Heere, maar dan sê ek wat hy sê Toe grond ek dit En toe ek dit grond Toe besef ek, maar God kyk dan my stand, en skiel ek gaan my oor oop, en ek sien my selfs, God my sien. Want nou jy wat die skryf gesê, hy sê die wet is die kennis van sonde, die wet het na my stand gekyk, en na my wandel gekyk, en die wet het gesê, as ek na jou wandel kyk, wat is wandel? Doodslaan, echt blik, stilvalse getuid is. Toe die wet het na my wandel gekyk, en hy het gesê, as ek na jou wandel kyk, dan sien ek, jy het geen stand nie. En daarom moes die wet ons tigmeester na Christus toe wees. Want in my wandel moest ek sê, ek moest het totaal. Maar toe kom Christus, hy sê, nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder die tigmeester nie. Nou ons vij gemaakt van die tigmeester. En hy het gesê, ek het nou gekom en ek het my wette, ek het my verordeningen, ek het my gees, ek het my droom, ek het my wil in jou hart gegeen, en nou wil ek het in jou verstand grafeer, daarom sê Paulus word veranderd dier die vernieuwing van julle denke, laat god Godse geest toe, wat klop, en sê ek wil met jou maaltijd hou, dat hy dit kan inskrywe in ons gedagtes, en so ons met God kan saamstem oor wie ons is. En as ek verstaan, as ek verstaan jylle, jy het my geheilig, dan kwalificeer ek vir die eerste keer in my leven, in my eie opinie, god en ek, ek het so gebore, jylle is met my nie, Ek kan nie meer in sonde ontvang en geboore wees nie. Hoekom nie? Want Jesus het gesterf, hier is het my rechtverdig. David het sê, ek sonde ontvang en geboore, voor die kruis. Na die kruis kan ek in sonde ontvang en wees nie. En nou kom die God en hy sê, jy is volmaak, jy is perfect, en ek sê, dankie Heere, en nou kon ek met God begin wandel, en raai wat gebeur as ek met God wandel. My wandel begin myk like soos God sin. Ja, ek stand nog my voet in, ek klip so nou na, ek maak so nou na nog een fout, maar die Heere sê, my wandel sal in line kom, en dis wat ons die, die beeld van die peert in die kar gebruik het, en gesê, die peert is wie ek is, nie kar is wat ek doen, en as ek verstaan wie ek is, dan sal ek, sal my werke in plek in kom, en, en nou word het so makkelijk, waar ek so groot stelreels gehad het om altyd na te kom, het ek nou een wet om aan te dink, dus so wet soos die wet van swaartekracht, en dit is dat as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterwe, kom ons maak het persoonlijk, as Jesus van my gesterf het, is hoe so goed ek self sterf, en nou kyk hy nie meer na my wandel nie, hy kyk na my stand. Maar nou, ek moet ophou dat ek dit praktisch vanvat. As ons dit praktisch moet saamvat, sê ons, as ek dit aanvaard het, as ek hierdie intimiteit ontdek het, dan is dit ook nie meer een droom nie, dan is dit ook een werkelijkheid. Dan kan ek nou in werkelijkheid met God begin wandel, en dit het my in my hart getref toe ek na julle manne vanmorgen luister, en ek hoor die wandel ek hoor die intimiteit wat jy met God beleef, met Godse geest beleef wat binnen jy is en dis die hart van die boodskap dis die hart van die gemeente die gemeente het nie nie een ambitie om soveel honderd mense of soveel duizend mense te hene die gemeente het ambitie om mense te bring door die volwassen man to die mate van die volle groote van Christus Jezus het in sy lewe, Jezus, die meester van die meesters, het in sy lewe twaalf disciples gemaakt. To ek dit besef, het ek gesê, Heere, as hy my sal bemachtig, as hy my sal begenadig, en ek weet hy doen, want hy wil, dat ek ook twaalf kan maak, dat ek hy nagedoen. So, en as hy, hy sê, Joch, man, as die plek een beetje te groot van die twaalf, maar die plek is die myne nie, dit is die, die 12 se 12 se 12 se 12 se 12 se 12 se, 12 se, 12 se, 12 se plek, dit is wat oor een groter is, en laat dit altyd so wees, dat hierdie nie plek wees of word, waar een over het om ou spreek nie, laat hierdie plek word, en groot is Godse droom van gemeente, dat dit een samenkom sal word van die, die geloofigis, waar ons een na die ander sal opstaan en God groot maak, en kan getuig van dit wat hy in ons leven gedoen het nie afgelopen week, Die dag, as die stoelen leeg is, daai dag het ons geslaag. Maar kom, dat ek, ek die ding by my kaart krij. God sê, ek het in die hemel, ek het in my ruimte, nou waar die hemel? Die hemel is waar God is, so die hemel is hier. Maar God sê, in sy realm van hemel wees, as jy dit dan nou so uitdruk, sê God, het ek een droom, en ek het hierdie droom uitgesprek, hy sê in die gedagtes wat hy kan gaan, dat hy het van vrede nie, van onheil nie. So, in hierdie gedagte sê hy, as ons die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, hy sê, sal ons in die leven heers, waar wil ons heers? Ons wil nie oor die mense heers nie. Ons wil heers oor die planeet, ons wil heers oor die skep, ons wil heers oor die sonde, ons wil heers oor die minnewaardigheid, ons wil oor die smarte, ons wil heers oor die siekte, dis waar oor ons wil heers. En dis Godse hart dat ons daar oor sal leers. En nou, as ons dit in ontvangst neem, dan besef ons saam met gerechtigheid. Saam met gerechtigheid. Ach, eindelijk is dit so makkelijk. Godse gees wat in ons kom woon, verteenwoordigt dit alles binnen ons. So nou draak geneesing. Ek, ek draak seen. Ek dra vrede. Ek dra vreugde. Ek draak ons skuld. Ek draak die persoon van ons skuld. Draak nou binnen my. En nou sê God wie, hoeveel belofte sê ek? Ek het soveel beloftes, wat ek wil waarmaak in jouw leven. O, Marcus het vir ons vanmorgen gedeel uit, hy, hy wat hy sê, in Spreker 30 vers 18, hy sê, ek wacht met ongeduld om julle genadig te wees. Ek wil al my beloftes waarmaak in jouw leven. Kom wandel met my. En jy sien, al die jare het ek die beloftes gemis, wat die mis van die beloftes was, ek kon nie met hom wandel nie, ek het langsom gewandeld, maar nie met hom in my nie, want ek was te onwaardig, en toe ek besef dat ek waardig, dat God na my stand en nie my wandel kyk nie, toe weet ek, ek is vry. En nou denk ek daar oor, ons praat zo'n so week al wat gerede daar hoe dat God voor Adam, voor Adam gevallen, toe Adam, a heilig, sonder gebrek, rein was, het God voor Adam in die tuin gestel, om dit te bewerk en te bewaak, en het voor Adam gesê, Adam, gee jy alles in die tuin naam En alles wat die tuin kon bring, wat daar in die tuin was, die voorwerpe, die acties, die handelinge, die omstandighede in die tuin, was vir Adam as heerser nodig om hulle name te gee. En Adam, wat Adam moest besef het, is God het reeds een naam in gedachte gehad. En al wat hy wou gehaad het, hy wou een mens gehaad het, wat dit wat hy in gedachte gehaad het, sal echo. Om dit te anker opade. Wat die skrif sê, en soos wat Adam dit genoem het, soos sou die naam daarvan wees. En toe ek die woord naam gaan opkyk, toe staan by naam die volgende. Naam beteken, naam in daai geval, beteken die karakter die gesag en die posiesie van die omstandigheid. En nou sien ek hoe dat God vir my en jou, nadat hy ons geheilig het, ons gereinig het, en hy in een verhouding met ons is, is god Godse droom, dat ons ons omstandighede sal benoem. Dat ons dit wat na ons toekom, of dit nou uit die politiek en of het uit die ekonomie, of het uit die fysische verandering, gezondheid, of wat die omstandighed is van ons levens, dat ons dit sal een naam gee. En die naam wat ons dit gee, sal die karakter, die gezag en die positie daarvan bepaal. Verstaan julle nou wat Jesus vir Petrus gesê, toe hy vir hom gesê, alles wat jy nie op aarde bind, is al reeds in die jimmel gebonden. Hij sê, God sê, my gedachte is opgemaak, ek weet wat ek dit noem. Dit is vir my geen probleem nie. Die probleem wat vir jou probleem is, vir my geen probleem nie. Ek het het klaar genoem. Ek soek net iemand om het te grond. En sê wat gebeur met ons? Nou kla ons oor ons omstandighede. En in die kla van die omstandighede wat doen ons? Ons bring een kortsluiting tussen dit wat God bedink het. Want God sê, omdat ek jou die Heerskapie gegeet, as jy as jy dit noem, as jy daar wil kla, dan sal dit so wees. Maar as jy dit wil sê, dan sal dit ook so wees. En ek en jy het die gesag, het die voorrecht, om in die tuin wat God ons gestel het, die tuin van my leven, die tuin van my huwelijk, die tuin van my gesin, die tuin van my gemeente, van die gemeenskap, in daar die tuin, die omstandighede in naam te gee, en die naam wat ek omgee, gaan sy positie, sy gesag, en sy karakter bepaal. God sê, ek meen wat ek sê, het jy, ek is wakker oor my woord, ek het een plan, ek het een droom vir jou, wil jy nie met my saamstem en een word met hy droom nie. Ek kan nie saamstem met God as ek met hom verskil oor wie ek is nie. As ek vast kyk in my wandel nie, my stand nie. Want besef jy, dat as ek na my stand kyk en ek aanvaar my stand dat ek voor God het wat Jesus het leven voorgegeet en ek staan geheilig voor God, dan is my gestoei nie meer met my sondige wandel nie. My gestoei of my leven word opgeneem in die heerlijkheid met God, so wie wat daai goed vervaag, dit vervied, dit raak weg, dit sal nie meer van my probleem wees nie. En wat gaan gebeur? My wandel gaan in plekken skuif. En wie my wandel in plekken geskuif? Gaan daar klomp ding op wie is wat waar word? Dan gaan die skepping wat met reik hals en het verlange wacht, die openbaar maken van die kinders van God, gaan hy uitbreking gehebel, soos Jesaja 55 sê, en haan klap en juig, en vir die doornboom, sal daar as die pres opgaan, en vir die distelit, uh, een myrde boom. En God sê, daar gaan die skepping in actie kom, want dis Godse droom, dat ek en jy, terugkeer in Heerskappen. Ek wil het eindig vanmorgen, met die uitnodiging aan julle, om saam met ons brood te breek vanmorgen. Jy weet, God is so goed, want hy, hy weet dat ons vlees is, het hy vir ons vleesaksies gegeen, soos die breking van die brood. En die vleesaksie, hy sê, Jesus, hy, hy neem die brood en hy neem die wijn, en hy sê, neem eet, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word. En ons moet hierdie ding mooi raak sien, mense. Besef jylle, dat Jesus' offer aan die kruis, het twee ledige doel gehad. Sy bloedoffer, hy sê, hy neem die beker, hy sê drink allemaal daaruit hy sê, dit is een volkome versoening vir al jylle sondes met sy bloedoffer het hy ons geheilig gereinig, verheerlik, sonder vlek of rimpel vir God gestel, een offer vir altyd dit is die een kant die ander kant is hy sê neem eer, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word nou hoekom sal dit nodig wees omdat God omgeef vir ons omdat God ons lief het omdat God hier sy wonde vir ons geneesing gebring het, hy sê, my lichaam is stikken, soos jylle sy neel kan wees. En daarom, dat Paulus hier die uitspraak maak nie in Korinties 11, of 2 Korinties 11, hy, ding, sê, hy sê, hy sê, ons moet op een waardige weise eet, hy sê, een onwaardige weise so wees, om nie die lichaam van Christus te onderscheid nie, om nie te verstaan, begrip inzicht te heen, dat Jezus lichaam gebreek is, so dat my en jou lichaam, ek praat van ons fysische leven op aarde, gezond kan wees nie geseend kan wees nie. So dat daar vir ons voorsiening en geneesing en beskerming kan wees nie. Dit is waar oor hy sê lichaam geget, sê bloed in ons gereinig. Hy sê, want as ons dit nie verstaan nie, dan betekent dit ons eet op onwaarige weise. Hy sê, en as ons op onwaarige weise eet, het dit een resultaat. Die resultaat is dat daar onder ons swakke syklik is as ons in partijd voortijdig ontslaap. is die resultaat. As ons nie verstaan wat Jezus kom doen het nie. Nou kom ek vir net verwijs, hoe, waar kom ons wanbegrip in die ding vandaan? Jy sien, omdat ons gekyk het na ons wandel en nie ons stand nie, omdat, omdat die vijand ons misleid het om na wandel te kyk en nie na stand nie, het wat gebeur. Ons na ons wandel gekyk en ons gesien, hier is een klompfout in ons wandel, en daarom het ons gesê, maar as ek voteer, moet ek gestra word, want dit kom uit die ouwe verbondheid. En moet nou mooi verstaan, die kruis het die nieuwe testament gebring. In die kruis het God gesê, ek het dit skoongemaak. Ek het jou geheilig. Maar jy sien, as ons nou na ons wandel kyk, dan sien ons die kruis nie raak nie. Want dan skryf my wandel voor die kruis in. My wandel neem die heiligheid van die kruis weg. Die heiligheid waarmee die bloed van Jezus my gereinig het. Neem dit het weg. En waar laat het my? Laat my kyk hierna. En wie wat, dit plaat my terug in die ouwe verbond. En wie wat, verwag ek straf. En so het ons in vrees. So het die vijand ons in vrees gebind oor die nachtbaal. Wat ons gesê, o, is daar nie iets in my leven fout nie, want dan eet en drink ek oordeel oor myself, dit is een verskrikke ding. En wie ek onthou hoe, dit, hoe die, die brood gestol in my mond te kon nie geslik krijg nie. En nou, wat het gebeur? Nou het ek besef, wat die Heere sê, die Nieuwe Testament het gekom, daar is nie meer straf oor nie. Met ander woord, die oordeel wat ek oor myself eet en drink, kan nie een straf wees nie, kan nie die resultaat wees van een skuldig bevinding nie, want die Heere het my onskuldig verklaar, hy het my, hy het my skuld gedraan. So, om een oordeel oor myself te eet en drink, beteken eenvoudig, dat ek kort stop van Godse droom. God sê, ek wacht om het ongeduld om jou genadig te wees. God sê, ek wil vir jou gee. Ek wil al my beloftes vir jou gee. Ek wil jou genees. Ek wil vir jou voorsien. Ek wil vir jou beskerm. Ek wil al die goed vir jou gee. Ek, jy is nie deel van die statistiek nie. Ek wil jou die kop maak en nie die sterk nie. En dan wil ek vanmorgen vir jou uitnooi kom breek saam met ons broekie. Ons het die kinders gekry om ons te bedien. Want dis vir hulle. <laughs> en hier is die ansilkis boor die koninkryk van die hemel. En aan ek jou nooi om deel te neem vermoorde aan die tafel van die heren en te sê, Here, net omdat ons sê, Here, Jesus sê dit, hy die brood breek en sê is my lichaam en die beker sê en sê dit is my bloed wat uitgestort word dat die volkome versoening van al jylle son is, toe sê hy so dikwels as jylle doen. Hy sê doen dit gereeld. Hy sê so dikwels as te doen onthou, onthou, wat moet ons onthou? Ons onthou, moet onthou, dat hy vir ons gesterf het, en dat hy ons nie meer in die vlees sien nie, dat ons nie beskethpans is in Godse oog, dat die oude dingen voorbijgegaan het, dat ons nou Godse ginsgenote is, en dat God sê, daar is niks meer uitstaande, op jou rekening, dat God sê, kom na my toe, allemaal wat vermoeid en belast is, ek sê, waar is My gebed is, dat vanmorgen sy broeikie, vanmorgen sy, sy slikdruive sap, vir jou een nieuwe betekenis al hee. Vir jou sal bevestig, dat God so ergstig is daar oor, dat ek is wakker oor my woord, ek is wakker oor my droom, dat my gedagtes oor jou, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Een hoopvolle toekomst. En onheil is onheil, mense, en vrede is vrede. En Heere, maak het vir ons makkelijk, moet het nie vergeestlik nie. Jezus sê dit eenvoudig, in Matthäus 7,11, hy sê, as jylle wat slik is, weet om vir kinders die beste te gee, hoeveel te meer, vir vader in die hemel. So hy sê, wat jy vir jou kind wil gee, wat jy nie aan jou kind sal doen nie, moet nie droom, dat God dit aan jou sal doen nie. So kom ons verstaan vanmorgen, hoekom sal God dit nie doen nie? Omdat Jezus sy lichaam gegeet. Kom ons verstaan vanmorgen, waar oor die Eres Jesus sy lichaam gegeet, om gebreek te word, so ons heel kan wees. Laat ons vermoore die lichaam van Jesus onderscheid. Sê dankie Heere, vir die prijs wat hy vir ons betaal het. Heere, ek verdankie vermoore, dat ons dit kan uitroep en sê, hy het die prijs betaal. Het ons waardige stel, met een offer. En dis die uitroep, dis die evangelie, dis die boodskap wat van hier af moet uitgaan. Heere, dat hy die mensdom geregverdig het dat jy nie aannemer is van die persoon nie. En dat daar soveel mense daar buiten is, wat nog nie die goeie nies gehoor het nie. Dankie Heere, dat jy vir ons bevoorig het, om goeie nies te hee, om vir mense te vertel. Om mense te kan trek, met koorde van goede tierenheid, nie meer met vrees, vertraf, of vrees, verhel nie. Maar dat jy kom en jy trek ons met koorde van goede tierenheid, om het jy sê, ek wil met jou gemeenskap hee, want die ewige lewe is As ek en jy saam is Dan het ons eeuwige lewe reeds begin Ons eer hier daarvoor vader Ons dankie dat hy ons voed Met eeuwige spuis Met die woord, met die brood Wat uit die hemel neerdaal Dankie heren dat ons hier aan kan weggaan Vermoorde, verkook Omdat ek geeet het Omdat ek deel gekry het Van die offer van die lichaam Omdat ek deel geneem het Aan die offer van die bloed wat my eens en vir altyd waarde gemaakt het, wat my genees het, wat my beskerm het. Heere, wat vir my voorsiening is, ons loof u vanmorgen, Vader, in Jesus' naam. Amen. soos jylle kan sien, ons het het nie ingeoefen nie. Het is allemaal geholpen, het is iemand oorgeslap. Ek wil julle graag hierdie stukkie getuinis vertel, as het vir die oons nie, my die kant ook vertel die nawek. Uh, Melinda sy sissie, daar in, uh, in Heidelberg, sy sienkie so, vijf jaar oud, en sy maan pa, so, jy weet, my, jy, ons kreem ons maar hierdie verskille, my die, my die dinlipies en die kortsinniekies, en die minboorkies, en ek hoor, al kom nou ding, by stuwe kuiten ook, en, en, en, die, die Sinkie sy ma en pa, Janreys sy ma en pa, zo nie lekker met mekaar, vir so dag of twee nie, en, en, hytrein maniekie roep sy pa en ma tot orde, hulle het so boonste vlak, en hy roep hulle, hy sê, ek wil een huisvergadering hee, en hulle, stier hulle eerst nie veel aan om nie, maar, uiteindelijk kry hy die oorhand, en hy sê, ek eis die huisvergadering nou, en hy maak sy pa en sit op die bank, en in het hy eiskas toe gaan, en drijwe sap gaan uithaal, en brooikie gevat, en gesnij, en die vijfjarige sienkie, geef sy ma en pa elke een stukkie brood, en sê, dit is Jesus' lichaam wat vir jou gebreek is, en hy geef vir hy die drijwe sap, en hy los hulle in loop, en hy gaan speel. Nou, dit is noodloos om te sê, wat die resultaat was, En die skrif sê vir ons profeties in Malachi, hy sê, ek sal die dag sal kom, wat ek die hart van die vaders terugbring na die kinders. En as ek sien, hoe hierdie nieuwe geslag, hierdie goed verstaan, en hoe hulle dan wandel dit vir hulle natuurlijk is, dan sê ek opgewonde oor een toekomst, een wonderlijke toekomst. En uh, ek sien hoe dat ons hart te terugkeer, na die van ons kinders. Het ons niemand oorgeslaan nie. Kom ons sluit af. Ons sien jylle elkeen met Godse teenwoordigheid, met die heerlijkheid van sy voorsiening, sy beskerming, sy geneesing, met die volle inzicht van wat op Golgoedag gebeur het. Ons sien jylle met die leven en oorvloed, wat God beloof het, waarvoor Jesus een prijs kon betaal het. Ons sien jylle met die wonderlijke dag